Det finns oerhört mycket som samhället kan göra för att underlätta invandrarnas situation. Den typiska svenska jobbaren som fått se sin trappuppgång förvandlas bara på några år. Det spelar ingen roll vad han tyckte. Politikerna brydde sig i alla fall inte om vad han sa. decemberöverenskommelsen där den största flyktingkatastrofen just nu utspelar sig. Vi ska vi fira i januariavtalet. Vi kommer att segra och då kommer vi att driva ut lögnarna ur lögnens tempel! Jag är Chris. Och jag är PG. Och ni lyssnar på Lögnarnas Tempel. Vi ska börja med att utannonsera att vi kommer att ha ett live-avsnitt här nu i veckan. Det kommer att vara på tisdag. Tisdag den 19 maj klockan 8. kvällstid, alltså klockan 20. Vi jobbar intensivt med att få med en gäst till det här livet. Och det är någonting som vi i så fall kommer gå ut med internt till de som är Patreons. Så är du inte Patron än, än så länge så kan du bli det. Och då är det alltså live för alla på nivån galaxjärna. Nu på tisdag klockan 20. På och vi ska väl även då passa på att nämna det att eh, jag har eh, faktiskt blivit språkpatrullerad här och språkpolisad av inte mindre än eh, två eller till och med tre lyssnare här. Jag, jag har tydligen eh, blandat ihop två ord eh, i föregående avsnitt. Så vi ska väl eh, för tydlighetens skull då, poängtera att det finns en, en skillnad mellan orden koketteri och kotteri. Eh, Koketteri, det var det jag använde, eh, fast i då fel betydelse. Eh, Koketteri betyder strävan att framhäva sina positiva egenskaper, eh, det att vara kokett. Eh, kotteri var, var det jag egentligen eh, var ute efter och det är ju då en osynlig inre krets med stark sammanhållning mot omvärlden. Vi brukar ju prata mycket om eh, ankdammar och kotterier. Så vi ska väl också ha koll på orden här framöver. Vi, frågetecken. Det, ja, det är ju maestetiskt pluralis, såklart. Jag... jag har mina egna språkpoliser, <laughs> men jag tänker inte ansvar för dina språkfadäser. Jag, alltså, jag, jag, jag är ganska språkfascistiskt lagd av mig, så jag, jag, jag avgår allt här. Allt språkansvar i alla fall, med den här grandiosa fadäsen, såklart. Men... Skämt åsido, eh, vi är tacksamma som vanligt för att ni lyssnar, för att ni tipsar och ja, även för att ni språkpatrullerar oss eller ja, mer specifikt mig då. Så det är bra noterat. Och apropå att notera saker Chris så har väl vi blivit noterade av eh, någon annan? Ja vi har blivit noterade av Torbjörn Senpai på Expressen. Vi har ju framhållit honom som... En av de skarpaste analytikerna av svensk realpolitik och han har väl här då på något sätt återgäldat den lilla tjänsten genom att begå en artikel där vi nämns, där Jimmy Åkesson nämns, där Sverigedemokraternas coronastrategi sågas lite längs fotknölarna. Och jag tror att eh, en eller två av våra egna poänger kanske slank med där i analysen också. Och det var väl därför vi omnämndes vid namn då. Men vi ska börja från början här, PG. Sitter du ner nu? Jajamän. man. så du är konfer. bra. Då kör vi igång. Vad jag kan notera alltså med, med den här artikeln det är att de faktiskt bytte rubrik någonstans på vägen. Originalrubriken här som jag hade postat och som länken såg ut var Ingen brysur på Jimmy Åkesson. Jag har för att det var originalrubriken eh, för det är så länken ser ut. Men de ändrade den sen till fascinerande uselt av SD under corona. <går> för att få lite mer eh, fånga lite fler eh, fina fiskar på kroken då. Så eh, han går ut ganska hårt i början där. Eh, och ingressen, i ingressen så står det. Ingen norge med Åkesson som nyligen firade 15 år och är ohotad partiodförande. Varken kritiker, konkurrenter eller journalister kommer åt honom. Expressen tror Nilsson in som slås av likheterna mellan SD-ledaren och ett örik i Stilla Havet. Och det är långt liknande sedan göra, men vi behöver inte gå in så mycket mer. Som sagt, det första vi kan notera här då, det är alltså att Jimmy Åkesson firade 15 år som partiledare förra veckan ska det ha varit då. Är det någonting mm. du har är uppmärksamat? Är det någonting du har sett SD uppmärksammas överhuvudtaget? Det är en ganska stor bedrift. Ja, det, det är det faktiskt. Både Mattias Karlsson i hans Facebookflöde. Det är ju en väldigt viktig källa till information det det. om vad som händer inom det Jag såg att Dick Eriksson eh, i samtiden, han uppmärksammade ja, det. Ja, det har väl varit no, no, någonting annat enstaka sådär. Det, det är ju lätt att saker och ting... Eh, hamnar lite grann i skymundan nu när vi har den här pågående pandemin såklart. Men det har nog uppmärksammats lite grann i periferin, vill jag lov säga. Det, det, det har det gjort, men, men kanske inte så som ett annat parti skulle uppmärksamma den här händelsen. Och det är väl för att Jimmy kanske inte har så mycket att fira i övrigt då. Men då kan man ju tycka att han kunde väckt upp för det genom att fira 15 år som partiledare. Det, det är han ju helt ensam om i nuvarande konstellation av partiordförande för de olika partierna och, och Ganska ensam rent generellt sett också. Det är inte många där. Vi kan komma in på det sen. Men den här analysen handlar ju om SD och, och Corona-strategin och Jimmy som person. Och det är väldigt många rena formuleringar här. Så att jag sitter här med pinsett och förstoringsglas nu. Så ni får ursäkta mig om det blir lite läsning här. Men jag fortsätter i alla fall. Så här står det. Paradoxalt nog har den konsekventa envishet som utgjort partiets stora styrka under Åkessons tid vid makten blivit helt verkningslös i smittans tid. Människor har vänt sig inåt mot egna länder, sökt trygghet i gemensamma symboler. Detta tog det glädja en nationalist. Ja, det känns ju som världens guldläge. Nu, visst, nu har regeringen då approprierat den svenska flaggan i ett par veckor. Men vi såg ju här att den betydligt mindre populära EU-flaggan skymtade förbi så sent som denna vecka faktiskt. Det var någon som noterade det. Ja, det, den, den har ju återkommit nu i flaggan efter att både Karl Bildt och Ulf Kristersson har markerat mot ja. det här etikettbrottet, det här globalistiska etikettbrottet. Ja, men det, det är fint att den vuxna i rummet och den mellanstora hunden skäller på här för att markera att de ja, tillhör eh, svensk näringslivsparlamentariska gren och ja, kanske indirekt då, det globala kapitalets parlamentariska gren i Sverige. Vidare, Sverigedemokraterna har visserligen positionerat sig perfekt för en kritisk debatt om Sveriges hantering av corona längre fram när insatserna ska utvärderas och politiskt ansvar utkrävas. Men under själva krisen har partiet knappt fått något vettigt gjort. Och det är precis det som vi sagt hela tiden. Och någon... ja, det... Ja, kör, kör du. Ja, nej men det, det är väl... Jag har inte noterat så många andra... Politiska tyckare, kommentatorer, analytiker, ledarskribenter och diverse prostyckare som, som har uttalat sig i den riktningen. Vi i den här podden har ju varit väldigt fräna i vår kritik mot SD när det så behövs. Så det, det har ju verkligen erfodrats under den här pandemin som man har valt en väldigt... Eh, flat hållning uh, och den, den verkar ju verkligen stöffa sig också men det skulle komma in på lite senare här. Ja, det här. Det är väl också bristen på en hållning, en tydlig konsekvent hållning. Nu håller man på att positionera sig i frågan om de uppenbara misstagen som begåtts inom äldrevården då och där har man ju tagit lite initiativet då, tillsammans med, med Vänsterpartiet så det är någonting som faktiskt börjar skifta just nu men det gäller under den här veckan främst. Fram tills det här så har det varit Väldigt otydligt. Men eh, vi, vi fortsätter lite längre ner här. Jimmy som skulle fira sin 15-årsdag som ledare för landets största parti. Som den som fått rätt om invandringen. Som den som lyckats tvinga fram ett konservativt block med förmåga att redan före valdagen 2022 sätta dagsordningen och vinna rösterna. Istället blev den här vårvintern tveksamhet, tafatthet, oförmåga att göra politik på sakområden man tidigare inte brytt sig om. Och det här är också återigen väldigt mycket. Det som vi har varit inne på och folk som analyserar SD har koll på det här. Exempelvis David Bas har väldigt bra koll på att SDs interna organisation inte fungerar. Annika Dalberg på Expressen har bra koll. Hon har lyft fram det här flera gånger och sagt att SD klarar inte av att lägga genomtänkta policyförslag. Inte ens när det gäller deras kärnfrågor. För de har inte kunskapen. De har inte koll på det juridiska. De har inte organisationen för att kunna leverera seriösare förslag genomtänkta förslag som kanske borde hålla vågar man säga det, departementsnivå men någonting i den stilen i alla fall. Eh, och det är just det här att de är så pass eh, begränsade utanför sina kärnområden. Och, och även då inom kärnområden när man ska hoppa upp en nivå och, och kanske börja diskutera regeringsinflytande då avslöjas de återigen. Och det är som vi har sagt, vi har rallerat om det. Jag menar att det fortfarande till denna dag stämmer även om en del har ändrats. I det att partiet bedrivs lite som den här studentföreningen i Lund som de en gång startade. Det är, Just det. Och, och det är lite, lite samma person involverade fortfarande. Eh, eller ganska mycket samma person involverade fortfarande. Och visst, eh, det är vissa personer som är lite på väg bort och håller på att halvpensioneras. Typ Karlsson etc. Han sitter ju och myser med Gudrun och, och föreslår samarbeten med FI nu. Helt otroligt. Att han sätts framför en tv-kammer. Det är helt magiskt. Vi, vi får, uh, den den ploppade ju upp idag. Vi får ta och granska den. Uh, vi kanske kan ta med den i, i vårt live eller någonting sånt sen. Vi får se. För det, det är nästan så att man vill ha video på det där också. <laughs> Samla reaktioner. Men, men det är ett par folk på väg bort. Men det är fortfarande så att riksdagsorganisationer på, på, på flera sätt har ju tagit ett snap upp. Medan partiorganisationen är väldigt oklara. Men alltså. uh, och här kommer ju en riktig pengatagning här. De där LO-kvinnorna och männen med för den delen som man skulle locka. Det är också de som har ansetts hårdast, hårdast i äldreomsorgen och andra tjänstyrken nu. När hörde du Jimmy Åkesson tala för dem senast? När hade han ett konkret förslag för att förbättra deras liv? Ja. Vad hände? Vad hände med SD? Vad hände med mittenpartiet? Vad hände med vi varken höger eller vänster? Jo, vi vet ju vad som hände. Att CREAB eh, via Marcus Ewell då blev eh, ja, drev, drev in i SD och lyckades då. Och, och det här pratade faktiskt eh, verkställande utskottet om som är en podd som Tobbe Nilsson är med, bland annat Viktor Bart Kron, Marcus Strömberg och lite andra journalister från Expressen. Och han, jag vet inte hans namn den, den, den personen, han är med ibland pratade lite om att Thomas Nordenskjöld kanske? Ah, ja, det var nog Thomas Nordenskjöld som pratade om att det gick väldigt lätt för Krev att eh, eh, lobby, lobbyista sig in i SD. Det gick väldigt lätt. Jag vet. Jag var där. Jag håller med. Det gick väldigt lätt för dem att ta sig in, att börja föreslå policy och se det mera så svängde SD från att vara ett mittenpartiet, oppositionspartiet till att bli... Eh, jag skulle inte säga Moderaternas dörrmatta, för det vore att förelämpa en dörrmatta. Nej, men okej, okay, så, så illa är det väl inte. Men, men man svängde utan att egentligen ha fått särskilt mycket tillbaks. Och det är lite ironiskt att den här coronakrisen har gjort allt det som SD att göra. Att man har fått sitta i värme man får sitta på partiöverläggningar Man får vara med på gemensamma beslut även om man inte får skriva sitt namn på dem. Och så så, att, så att det har öppnat de dörrarna som SD ville hela tiden. Så frågan är om SD har hållit linjen konsekvent och varit där mitt i partiet och den här krisen har kommit. Och har de kanske fått allt det de vill ha i alla fall. <laughs> nu liksom. Nu har de lagt sig jag ganska för, platt. Jag, jag mig, apropå just krev där. Jag för mig att jag har pratat. Har inte jag nämnt det i något avsnitt? Men jag blev inbjuden där för dem. Berätta det. Berätta, dra den historien. Jag tror att folk vill, vill höra lite hur det såg ut. Ja, jag minns inte riktigt. Det här var väl inte 2014 men det var 15, möjligtvis 16 där. Eh, troligtvis 15 var det i alla fall. Eh, då fick jag ett mejl eh, i, i min riksdagsinkorg där ifrån KRIAB. Eh, nu minns inte jag exakt vem det var som kontaktade mig. Det var inte Marcus Huell. Han gav sig på de, de större firarna i partiet. Eh, vid det här till och 2015 kan vi inte gå ifrån. Då var ju jag riksdagsledamot. Jag var ledamot i EU-nämnden som är ett av de tyngre organen i riksdagen. Jag eh, satt även med som suppliant och ersättare i utrikesutskottet. Eh, om det var 15 så var jag fortfarande med i partistyrelsen som suppliant. Eh, men eh, jag var väl inte någon... Eh, och det har jag väl aldrig gjort sken av heller. Jag var aldrig någon väldigt tongivande spelare på riksnivå. Officiellt sett i alla fall. Alltså jag hade inte de här tyngsta positionerna. Jag satt inte med i någon politisk kommunikativ ledningsgrupp eller så. Men, men likväl så fick jag en inbjudan komma ihåg. Och, ja, glad glad högen där så tog jag en bulle <laughs> dit, en taxi till Mäster Samuelsgatan 17 <laughs> i Stockholm. Uh, jag visste inte så långt från där jag bodde över tillfället. Uh, och satt ner med, med en av de här medarbetarna på Kev. Jag blev väl blev inte förvisso heller bjuden på vare sig uh, cigarr eller whisky, men... Ja, någonting bjöd den på. Och inte minst så var de väldigt intresserade av att lyssna av mig. De ville väldigt gärna veta vilka personer, vilka individer i SDs partiledning som ansvarade för vad. Uh, vilka de skulle kunna behöva t, uh, uh, närma sig. Vilka människor som, som helt enkelt höll, höll i, i spakarna där i trådarna. Uh, och ja, jag, jag måste säga det att. Det är ingenting som jag är särskilt stolt över idag. Men man blev ju ganska smickrad över det här. Mm. Uh, och det visst, man kan kalla mig för, för lätt, lättköpt och allting. Men inte så att jag golade ut... Uh, exakt alla partihemligheter och så. Men jag, jag sa liksom vilka som var ansvaret för vad, vilka som var tongivande och så. Det fick väl någon, någon uh, övergripande bild där. Uh, men så var det på den här tiden att SD, trots att det var SDs andra mandatperiod i riksdagen så, så var partiet väldigt ovant vid de här lobbyintressena, ja. de här lobbyorganisationerna och det var lätt att, att falla till föga för det här minsta lilla smickret. Liksom. Ja. Man, man, fick, man fick ett litet liksom. Ja, jag satt ju i, precis, jag satt ju som budgetchef i finans då. Och det är såklart att finans var ju kanske det utskottet som de var mest intresserade av. Min chef var ju då finanspolitiska talesmannen Oskar Sjöstedt, fortfarande finanspolitisk talesman. Och han är ju betydligt mer ja, men positiv överlag och uh, till till det kredo som näringslivet har om frihandel, frihandel för varor och tjänster och ja, allting som eh, tillkommer detta. Så, så han var ju positiv då och han är väl sä säkerligen minst lika positiv idag. Han är ekonom i grunden och ekonomer tenderar ju att ha en, en ganska ska vi säga, eh, en ganska eh, ganska grundläggande ortodoxi och ett synsätt på ekonomi. Det finns inte särskilt mycket svängrum utan de stöps igenom samma form då. Så vi satt ju mer på otaliga möten. Jag behöver inte gå in på exakt vem valde hur, vad som sades men kontentan var att det var väldigt positivt tyckte man från sd sida. då att ha de här mötena och man fick fram väldigt mycket och det påverkade i, i grunden väldigt mycket policy för, för sd och, och det, det som jag har reagerat på är, är kanske inte, inte, inte så mycket att man, man har gått i den här mer borgerliga, borgerliga riktningen utan att man liksom helt släppt LO-kollektivet. Det finns liksom, det har inte funnits ett enda förslag tycker jag. Ett seriöst genomarbetat förslag här. En egen idé hur man ska hantera frågan om, om uppkomna situationen för de som jobbar för kommuner och landsting alltså vårdpersonal i första hand eller kollektivet i stort. Jag menar, det är en kedjereaktion här. Det är vårdpersonalen som får dra det stora lasten men sen så sprids ju ringarna på vattnet och så vidare. Det har inte funnits något intresse överhuvudtaget liksom att tala till det här kollektivet. Och, och det det är för mig så förvånande för att för det första så handlar det om förslag som man likväl inte kommer få igenom. Alltså budgeten är ju en slags uppvisning i politisk vilja. Inte politisk makt. <laughs> det kommer ju senare. Men, men så är det. Och, och att man liksom har varit så eh, ointresserad. Och att man bara liksom bara släppt frågan. Det För mig har varit helt ofattbart. Jimmy ska inte komma här och säga att det här tappet är helt och hållet ett resultat av krisen just nu. Och att regeringspartier automatiskt får högre förtroende. Ja, de får högre förtroende. Men, men det tappet som vi ska prata om. Och du har ju en riktig liten djupdykning i opinionen här. Mm -hmm. Det tycker jag har... Så här, så här kan jag säga. Jag har suttit och så har jag suttit som en fågelholk och undrat varför man har helt tappat bollen rörande LO-kollektivet i flera har man, månader. Har man tappat sin äh, spaghetti också? Ja, man har tappat spaghetti överallt. Alltså i flera månader så har jag suttit med, med, med, som en fågelholk och undrat vad håller man på med? Antag antagligen är jag inte ensam, det var väl inte ensamma för Torbjörn har ju också eh, noterat samma sak. Eh, det, det var, var, lite... var, det, var det bättre på din tid då? Alltså ja, det var det väl. Det var väl mittenpartiet då. Var mm. det? Eh, det var... Sen så gick vi över till en mer borgerlig linje då eh, och eh, jag var ju tveksam till vissa saker där och det har jag varit inne på många gånger förut. Jag var tveksam till hur man liksom gick i en allt mer liberal eh, lin, hållning rörande den ekonomiska. Jag har ju varit ute och svajat på libertariankanten lite grann och sådär. Men, men i slutändan så, så fick jag ändå insikten om att libertarianism är mer av en tankeövning eh, än vad det är någonting som är praktiskt genomförbart. Så Det är så det, är så det alltid är. Det är, så, det är så det diskuteras när man diskuterar libertarianism. att Det är tankeexperiment. Det är väldigt sällan verkliga förhållanden som ska lösas för de har ingen verklig makt och aldrig haft det och kommer aldrig få det. Men äh, det, det är en lite annan historia. Ja, han, han skrev så här också Tobias, en liten, liten sidoformulering. Den enda nyhet om partiet som på riktigt nått ut är det profilerade kommunalrådet Louis Eriksons och Jimmy Åkessons separation. <laughs> det var lite så här. Uh. Uh. i lögnen. Och sen då. Eh, Men det kan ju knappast anses som en framgång för Sverigedemokraterna om en privat händelse blir det bestående minnet av partiet i pandemin. Inklampa Jimmy heter SVT-journalisten Pontus Mattssons alldeles färska bok om orsakerna till partiets framgångar. Titeln upplevs redan som förgången. Utsmyger Jimmy beskriver läget bättre. Aj, aj, aj. aj. Ja, det, det, det är svidande kritik. Ja, det stämmer ju likväl. Det stämmer helt enkelt. Han, han dansar som en fjäril. Sticker som ett bi. Kan man säga. Uh, mm. Den här Nilsson. Många Sverigedemokrater skulle säga att det snarast är tack vare Jimmy Åkessons något tillbakalutade förhållningssätt som han blivit en så självklar partiledare. Han svävar liksom över saker. Det är hans politiska natur. Och jag håller helt med. Det är både Jimmy Åkessons styrka och svaghet. Jimmy tar väldigt mycket stryk. Han är nere vid underdoggen. Han är jättebra på krishanterat parti och jättedålig på att krishantera ett krishanterat land. Vilket har blivit alldeles uppenbart nu. Uh, för några av de skarpaste tyckarna. väl uh, vissa delar av Expressens uh, ledare redaktion som Lögnastempel. Det är, vi, det är vi som har koll på läget här tydligen. Det är ganska ganska imponerande. Uh, och sen då? Nu, nu, kommer, nu kommer det, Pegel. Nu kommer det här. I externa sammanhang har han länge tagit sig fram genom att inte vara insatt i alla detaljer. Eller att inte minnas sakerna han får svåra frågor. Jag vet inte. Journalister har nog uppfattat det som en svaghet. och Åkesson har gjort det till en styrka. Ännu tydligare blir förhållningssättet internt. Sverigedemokraterna är ett parti som bråkat enormt mycket. Som uteslutit gamla trokärnor och styrt med järnhand. Ändå blir ingen sur på partiledaren. Inte ens de som lämnat partiet kommer riktigt åt honom. Pa, Pavel Gamov och Kristoffer Dullny, Två före detta Sverigedemokrat som idag driver en podd där hon och pikanta anklagelser mot partiledningen yr i luften. De får in en del fullträffar ibland. Men aldrig mot Jimmy Åkesson. Honom når de inte. Han är alltid på lite för långt avstånd. <laughs> ja. ja, vad ska man säga? Nej, men det, det är någonting jag helt och hållet kan köpa allting egentligen. Jag tar hela paketet. Allt eller inget. Ja, eh, vi har eh, inga ambitioner om att på något sätt sänka honom och det som vi säger kommer betyda hans fall etc. Jag, jag tror att jag tror att eh, med tanke på att SDR världsmästare hanterar interna kriser och interna skandaler och med tanke på vilken extremt lojal bas av boomers de har på Boomerbook och i andra sociala medier så, så kommer Jimmys personliga förehavanden oavsett om det handlar om någon form av tveksamt moralisk levande eller om de lyckas skriva upp äh, gräva upp några pinsamma bilder från 90-talet så kommer inte det avgöra hans framtid. Det som kommer och eventuellt gör att han lämnar det förtid det är opinionssiffrorna. Alltså det är hans kryptonit för Jimmy, super Jimmy. Det är om oppositionen fortsätter att gå ner efter allting är sagt och gjort här i den här krisen. Det är eventuellt vad som skulle kunna göra att han eh, tvingas bort före valet 2022. Annars är det ju sagt någonstans någon gång efter 2022. Men, men det är också så här... Mm. Kan vi få ett löfte? Nej, men jag delar... Det stor del din analys. Det är klart att det... är kommer nog i slutändan troligtvis att vara ett eventuellt väldigt vikande opinionsläge som, som gör att man på något sätt kommer att utkräva ansvar i det här extremt partiet. Det kan också vara så att han sitter kvar med bra opinionssiffror till den dag när han själv, alltså självmant väljer att kasta in handduken när hans efterträdare då, vilket... Med, med all sannolikhet ser ut att vara äh, den här kronprinsen Henrik Vinge äh, är, är tillräckligt varma i kläderna. Det, det kan ju vara en X-faktor där med en enorm skandal kring Jimmy. Det behöver inte, inte allt vara någonting med, från, från 90-talet eller så. Men äh, ingenting som vi kan sitta här och spekulera i idag. Men däremot har ju andra spekulerat i att, att till exempel vårt gräv där om hans otrohetsfadeser skulle leda till någon, någon typ av avgång eller så. Självklart är det inte så. Det, då, då vet man inte riktigt hur, hur den amerikanska interndemokratin fungerar och, och heller hur SDs väljare och medlemmar Nej. och företrädare resonerar och värderar saker och ting. De... Jag gillar att... Här... Ja, jag. Jag, jag nämns för dig. Jag, jag vet inte. Här, jag känner ju. Vi, vi är liksom medvärdar, eller säga. vi är jag Vi programledare, eller säga. Men vi brukar alltid presentera oss som, som du, du och jag, liksom. Så. Ja, men det är lite kanske... merkligt här mig, ja, men det är, det, är, det är kul att du att du gör en analys som jag inte ens tänkt på. Uh, <laughs> ja, jag få... tänker på detaljerna där. Kristofferus, Chris, Dullius, få fängelser du för Ja, ah, ja jag, jag, kan... känner, jag känner mig smickad men jag känner, jag känner mer att det är, det är logiskt att jag gick sagt. fördullning på ja men det, det, det, det, är, det är väldigt, väldigt eh, intressant att eh, vår podd tydligen når ut till breda folklager. Fy, eh, ja, jo. Vi, vi, vi kan ju som vanligt inte gå in på, på vilka som lyssnar och, och så men vi vet att det är en hel del som lyssnar och det är människor som också har betydande positioner i olika... Organisationer. Ja, jag vill bara säga det för, för folk som har haft eh, någon form av coronasemester eller coronakarantän ute i Knäckebyhult. Vi har alltså vid flera till, tillfällen lyft fram Tobias Nilsson som en bra tyckare och även Viktor Bartkron och sen också podden verkställande utskottet. Eh, och det har jag inga som helst problem med att göra. Jag kan helt och hållet står för att det finns bra journalistik inom medströmsmedia. Jag tycker folk som typ sitter och avfärdar allting på ett bräde. De är inte särskilt intresserade av att veta vad som gäller. De är i sådana fall mer politiska fotsoldater. Det var jättekul för både dig och mig att vara det 2000, ja, 2008, i ditt fall och kanske 2009 och framåt för min del. Men vi har ju gått lite längre, kommit lite längre i utvecklingen sen dess. Allting är inte lika svart och vitt som det en var. Um, Ja, avslutningsvis då, då. Eh, Och en sådan tillflyktsort utgör också Jimmy Åkesson i sig själv för sitt parti. Han finns där som en symbol, ett monument över framstegen. Mer än han är en operativ general. Yikes! Och just därför blir han väl kvar i 15 år till. Ja, Jimmy Åkesson är en klinod. Han är ett museiföremål. Och snart också en anakronism. Han är, hör inte hemma riktigt i den positionen den tiden, tror jag, framöver. Men att han blir kvar 15 år till i partiet ja, han är han ju på något sätt en sån här evig ledare säkert för många. Men rent operativt. Det är ett äh, nordkoreansk ja. där. En Eller så här, Ska han balsameras i framtiden på något du, museum? Du, det är, var försiktig med vad du önskar, säger jag bara. Om han uppnår den statusen då ja, undrar jag vad, vad, vad katten som händer med det och mig. Då blir det fin spång för oss. Ja, men det, I Ryssland har man ju den här på Röda torget där, Lenin oh. mauseléet. <går> där, där man har förvarat och balsamerat kvar av Vladimir Lenin. Jo vet. Det kan hända. Vi hade också då nu eh, från Jimmy, jag vet inte... På något sätt så känner jag att det hör ihop det här lite grann. Att uh, den här artikeln publicerades för två dagar sedan av Tobias Nilsson och fick ganska mycket spridning. Både externt och internt. Och sen så går Jimmy ut här i en liten intervju med DN. Den är publicerad igår. Alltså vi spelar in det här på lördag ska sägas. På grund av anledningar. Så den publicerades fredags då. Och det är en fredagsintervju med Jimmy. Och jag lägger på lite formuleringar här. Det är en lång intervju om, om hur SD hanterar opinionstappet, coronahanteringen, samarbete med andra partier och så. Ganska standard, men lite sticker ut här i alla fall som jag tänkte hugga på. En sak som Jimmy säger är att jag är ändå positivt överraskad av att vi har lyckats hålla förhållandevis höga siffror i opinionerna. Så, och har du sett någon annan Sverigedemokrat i något sammanhang i tv, i radio, på Twitter, på Boomerbook. Som har uttryckt en glädje över opinionssiffrorna. Har du nej, noterat det här? Nej, nej jag har förstått det. Vi tog frågan, men självklart inte nej. Utan eh, tvärtom försöker man ju tigga i det där. Och det, det, det är ganska fräckt av jimpa och, och hävda någonting sånt. I den här delintervjun då. Jag skulle vilja kontrasignalera dig där. Och säga att man har ju kommenterat de väldigt vikande opinionssiffrorna, det vill säga Carlson gick ut i en daglig Facebook-uppdatering och krishanterade just opinionssiffrorna. Ja, du menar att SDR är ett allvarligt läge. Ja. Yeah. När folk ja, låg och ja. dog, dog i hundratal på olika intensivvårdsavdelningar, vilket ja, uppenbarligen sker till denna dag, så gick Karlsson ut och mådde dåligt över opinionssiffrorna. Jag <laughs> skrev en ganska panikartad Facebook-uppdatering om det där. Så, så ja det vet inte. De, de har inte riktigt snackt ihop sig här kanske. Nej men eh, ibland så påstår Jimmy liksom saker som absolut inte stämmer. Men han, han gör ju det med en sån, sådan tyngd att eh, ja, och, och framförallt kanske med oerfarna reporter att, ja, att han blir ju inte ifrågasatt. Det är möjligtvis att han blir det efterhand. Ja. Men då glida undan där Slutundan. Ja, precis. Och en sak till då, det här har inte riktigt med corona att göra, men de kommer, kommer in på den här migrationskommittén som vi har pratat en hel del om och som jag börjar bli rejält orolig för. Och, och vore jag, S var jag SD det, så skulle jag sitta och hyperventilera när jag läste det här. För att de frågar hur, hur Jimmy ser på möjligheten att nå en bred överenskommelse i, i, inom migrationspolitiken. Och eh, han hyllar Socialdemokraterna och säger att det är en hel del bra texter som publiceras i den här, men att de inte har valt väg i slutändan och sen så säger han också, och då får han frågan från, från DN så här, men alltså, om ni, ni kompromissar bort migrationspolitiken hur eh, eh, hur funkar det liksom hur, hur ska, vad ska ni driva för politik om ni har gjort migrationspolitiken till en icke-politisk fråga genom att komma fram till någonting i den här kommittén och, och eh, Jimmy säger ändå att denna säger att han är inte är beredd att kompromissa med Miljöpartiet men han är beredd att kompromissa med Moderaterna och Socialdemokraterna och jag menar ju på att finns det en bred överenskommelse om migrationspolitiken inför val 2022 vad skjutsingen, och det här ställer jag en genuin fråga till dig PG och, och försök tänka kreativt nu vad har SD gått till val på då? Finns det någonting? Ja, alltså det, det är klart att det gör det, men det är ju så. Ja, det tar till exempel brottsligheten, så många, kriminalpolitiken, där, där många ändå håller SD väldigt högt. Om, om inte, om inte det, det är det parti som har högst förtroende i, när det gäller kriminalpolitiska frågor så är ett av dem helt klart. Men, men alltså livsluften för det sämre partiet och den sämre rörelsen är ju såklart invandringsfrågan. Migrationen som de numera gillar och benämna det som. Eh, massinvandringen helt enkelt. Massinvasionen. Det har ju varit liksom partiets grund i alla år. Det, det, det är den absolut viktigaste frågan för SDs väljare, medlemmar, sympatisörer och har varit så under alla år nu. 32 år. Det, det, det startade ju liksom som en proteströrelse mot den förda invandringspolitiken i det här landet. Så det, att, att liksom Tappa bollen på det sättet som man nu eh, håller på att göra i den här migrationskommittén. Det, det är ju fruktansvärt. Och jag förstår verkligen inte vad sänk partiledning håller på med i det här fallet. Förhoppningsvis eh, finns det väl mer sunda och stringenta krafter ja. där i. Som, som kan eh, se till att stämma i backen här och ryta ifrån. För, för är det så att eh, det blir en, en stor migrationspolitiska överenskommelse, någon migrationspakt och, där, och som SD då stödjer, antingen aktivt eller passivt. Det, det drar ju undan drar mattan på, på hela partiet. Det, det är ju en katastrof. Eller så, en katastrof ja. som en fördetta st profil skulle sagt. Vi nämner inte någon vid namn här. Jo, men Visst är det så, visst är det så PG. Och det, det är lite märkligt att jag verkar vara mer oroad för Estes linje i den här frågan när vad de själva är. De märker ju vara väldigt nöjda. De har ju den här liberal-konservativa Jonas Andersson. Norrlands Jonas som man kallas för. Som eh, verkar vara väldigt H nöjd. Hassar Jonas. Ja, precis. Han har jobbat på ett boende för ensamkommande bedragare. Och han sitter ju och i princip hyllar de beslut som de kommer fram till. Och jag kan tänka mig att om man är fast i 2010 och man lever kvar i lala 2010 så skulle den här uppgörelsen faktiskt kunna innebära, innebära en rejäl förändring och att Sverige bestämde sig för en annan mer vuxen linje i migrationsfrågan. Men det här kommer ju tio år för sent. Alltså det finns ju absolut inget värde. Uh, att, det finns inget att tjäna på att komma med en sån här överenskommelse. det överenskommelse. Jag säger inte nej ut att det är den linjen man ska företräda. Men om man ser till exempelvis vad den integrationspolitiska talesmannen Henrik Vinges skriver om i, på Twitter så är det ju att, ja men hej då. Det är liksom ett flygplan hem ungefär. Lite AFS över det hela faktiskt som jag ska vara helt ärlig. Som jag noterat. Så, så, att, komma fram, så ja, att komma fram till den här mellanmjölkslösningen. Nej, alltså rent politiskt katastrof och även, även rent... Eh, materiellt sett. Men, men det gick vi igen med förra, förra LT. som ni inte har lyssnat på det, vad väntar ni på? Pausa här, gå tillbaks. Gör om ju rätt. Eh, på tal om katastrofer då, det här är ju någonting som, som LT var ganska tidigt ute med att belysa eh, och varna för. Och det är ju de här äh, satans korttidspermitteringarna som nu då alltså har ballongat upp från den ursprungliga siffran på 2,4 miljarder till 95 miljarder kronor alltså. Det är den beräknade kostnaden numera. Vi gick ut med de här siffrorna direkt. Jag ska säga att regeringen hade med ett scenario i sin rapport. Men det var väldigt få som rapporterade om just de siffrorna om jag minns rätt. Och det här dök vi in, ner i så fort vi fick eh, tag på eh, de här siffrorna och... Vad jag, vad jag, vad jag eh, kan konstatera här är att vi ser egentligen ingen anledning till att de här siffrorna inte skulle kunna dubbleras. Och är det så att vi hamnar på en siffra om 200 miljarder, säg, säg då mellan 150 och 200 miljarder slutligen, då är vi alltså uppe på en femtedel av den totala regeringsbudgeten. Och det här går snabbt också. Det går jäkligt snabbt. Den här presentationen mm. hölls för knappt en månad sedan tror jag. Och nu är, vi, mm. nu är vi alltså uppe i en, jag har inte räknat ut procenthalten, men 2,4 miljarder till 95 miljarder. Ni, ni hör ju själva hur det låter. Eh, Miljardbingo. Ja, och, och eh, det är så fint att de säger att syftet är att rädda livskraftiga företag. Okej, okay. alltså det är bra att regeringen och eh, kriminella har eh, upptäckt det här. För att vad jag läste också, jag ska inte gå igenom det, men det är att kriminella nu sitter och alltså, köper upp och tar över företag. För att kunna pumpa ut så mycket bidrag som möjligt. Då. Självklart. Alltså... Ja, de köper ju även upp äh, restauranger. Ja. Äh, till exempel i Stockholmsstad där. Ja. Äh, Rapporter som det är i i Radio. Ja, precis. Exakt. Det var det jag, jag, jag såg det flimra förbi där. Och det är inte bara de som köper upp som fuskar, utan det är de som äger som, som fuskar nu. Då. Och en sak som vi också kritiserade ganska tidigt var att man gick ut med de här förslagen och hade inte byggt en så kallad taskforce för att hantera fusket. Alltså att man hade en färdig struktur. Att man ägnade reella resurser. Man skulle behövt sätta ihop en taskforce force för kanske 100 personer, 200, 300, 500 personer som enbart jobbar med att kontrollera alla de här stöden. Men det har liksom kommit pö om pö. Och vad som har hänt då är att det här permitter permitteringsstödet då, på mina två månader då så har man betalat ut över 21,4 miljarder kronor i stödpengar för korttidsarbete och mycket av fokus då här har legat på att man gör snabba utbetalningar och sen gör man efterkontroller. Men både polisen och ekobrottsmyndigheten ser stora risker med detta och att enorma belopp kan betalas ut felaktigt och bli svåra att få tillbaka. Så du vet att myndigheter uttalas om det här när de säger att det kan och det kan röra sig. De brukar oftast vara försiktiga. Mm. Här, här, är det, här är det både lite försiktigt men samtidigt lite rakt på sak. Och de det får läsa lite mellan raderna att det, det är så. Ja. Och, och det här är också det här är också intressant. Tror de att kriminella, proffskriminella verksamheter <går> kommer att få ett återbetalningsbesked i brevlådan och tänka att ah, nej, nu är det dags att vi är rätt för oss. <går> de kommer att göra som de redan gör nu. Konka verksamheten. Plocka ut så mycket resurser som möjligt. Ha en slags målvakt som får typ stå på många bolag och äga tusen bilar i orten etc. Den personen får betalt i rediga kontanter etc. Uh, och, så, och så bygger de upp en skuggstruktur som svenskar inte riktigt skulle kunna göra på samma sätt, det går inte de säger så här då <går> det är betydligt sämre att ha fokus på efterkontroll och jobba med återkrav det funkar kanske med de som är laglydiga i grund och botten, men historien visar att de kriminella inte är kända för att betala tillbaka, säger Stefan Lundberg chefsåklagare på Ekebrottsmyndigheten Stefan du kunde kanske sagt det till regeringen Innan de lanserade och började betala ut de här pengarna. Alltså, om vi har myndigheter som är experter på området och som ser att de här förslagen lanseras. Någonstans borde någon dragit spaken nöd, nödbromsen och säga att inte ett steg till utan att vi får sitta med på mötena. Och analysera och komma med förslag på en organisation som dedikeras till att kontrollera permitteringsstöd. Och sen nu ligger ju också på bordet förslaget om omsättningsstödet. Och det gick ut ett 200-sidigt PM idag. Ledsen att jag inte hunnit gräva ner med idén, så nu ska skickas ut på remiss. Och sen är det tanken att man ska ta beslut den första julen då. Så återigen, jag vet inte exakt eh, hur om det här kommer gå igenom den vanliga ordningen, alltså då, via lagrådet, sen proposition som läggs fram för riksdagen. Jag förväntar mig något i det slaget. Och nu är det upp till Estelit att bevisa om man också är en parlamentarisk gren och svensk näringsliv. Eller om man har faktiskt börjat få upp ögonen för vad som håller på att hända här. För, för att det måste, det måste finnas väldigt tuffa strukturer som kontrollerar utbetalningarna, som jag i grunden är lite skeptisk till, ska sägas. Eftersom det har nått en sån volym på en så kort tid och att man kan bara fråga sig, vad är vi om ett halvår från nu? Liksom? Är vi uppe i en hel regeringsbudget bara i stöd till företagen? Och vad har du gjort? Ja, jag menar, jag, jag vill också lyfta fram den här aspekten som, som du, du har varit inne på, men även om du har benämnt den på något sätt. Men den här etnifieringen av eh, företagsvärlden eh, och, och inte minst eh, restaurangbranschen då som, som har, har krisat väldigt mycket i den här globala krisen. Jag menar vem är det som äger de flesta restaurangerna i Sverige? Vi har inte någon absolut statistik på det, men det, det räcker med att jag har här besiktningar och har lite känningar där och har ha lite, lite koll. Har vi ändå kanske inte lika, lika mycket som som ser på Expo tillsammans, men jag menar de här som skriker som sig hesa om att ja, vi, måste, vi måste stödja våra företag och vi måste stödja våra entreprenörer och så. Jag är inget emot entreprenörskap per se men det man måste förstå här att, att Sverige är ett extremt etniskt heterogent land och när det gäller och det återspeglas i olika delar av samhället och inte minst inom företagsvärlden när det gäller mindre och medelstora företag. Det är inte bara svenska småbarnsföräldrar i medelklassen som äger företag. Det är massor av invandrare som gör det. Och, och vi vet att det finns olika eh, liksom moralsystem hos olika invandna grupper. Och, och det, det vi kommer se här nu, det vi redan ser med alla de här larmen och, och de här hundratals tipsen som väljer in gällande Tillväxtverket, heter den här statliga myndigheter och andra myndigheter som på olika sätt betalar ut ja, olika ekonomiska stöd med anledning av den här pandemin. Det är att, att det kommer att ske ett, ett, en enorm plundring, ett försnillande av svenska skattemedel eh, som är kopplat då till det här babberiet. Eh, och inte, inte minst tänker jag på, på, på den här restaurangbranschen som sagt och där så var det ju ett ganska belysande <clears throat> Reportage om det här i Sveriges Radio där jag tror det var på lokalredaktionen P4 Stockholm som, som pratar om hur man försöker att förhindra till exempel att de här restaurangerna och verksamheterna tas över. Man försöker neka dem serveringstillstånd vilket då slår undan benen rent ekonomiskt ganska mycket och så. För det här används för att tvätta pengar. Yeah. Det kommer också att användas för att pumpa ut de här skattemiljarderna. Och det har vi sett liksom i Så här är ingenting nytt. Jag nämnde ett, ett annat exempel i ett tidigare avsnitt med de här arbetsmarknadslotsarna, eller vad det nu hette. Där, där det fanns ett organiserat barbari ja. helt enkelt som bara pumpade och dumpade. Integrationspiloterna. Bzz, du vet, jag tänker med att de har den här eh, kapseln med snurran på huvudet. <går> som går runt och ska fixa integrationerna. Det är patetiskt. Nej, men visst, och, och det man också bör tänka lite på liksom, att, är att ett företag, alltså vad är taket för att få ut de olika stöden? Jag vet att det här omsättningsstödet då, nitpacks till företagen, där, där talar man ju om ett tak på 150 miljoner kronor för ett företag. Och för korttidspermitteringen så räknar man ju i procent då hur mycket man kan permittera en enskild. Men jag vet inte om det finns vad gränsen ser ut för enskilda företaget. Någon gräns bör befinnas. Men det innebär ju liksom att svindleriet blir ju på en sån otroligt mycket högre nivå än om man skulle också satsa då på kolla se över personliga stöd. De form av personlig ersättning då. Istället för att gå via företagen. Att man ger någon form av stöd. Antingen om det är hyresstöd etc. Eller om, om det är någon annan typ av direkt stöd till enskilda personer. För som mest så kan ju en person då snilla till sig kanske ett par tiotusen eller så. Men försnillningen av medel där. ja, Hade det varit bra tänkt sig en slags två en slags tvåstegsraket där man både fokade på att ge stöd till enskilda företag men också enskilda individer. Alltså, jag förstår att administration har varit jobb men att man helt negligerat den, den enskilda delen och bara går på företagen det priset kommer vi få betala och, och det hade vi kanske inte riktigt behövt om vi hade haft en, en bredare approach till det här. Så, så det är värt att fundera på. Men vi kommer fortsätta följa det här vi kommer att vara fortsatt kritiska till de här enorma stöden och vi ser på med oro på att det ändå sker på ett sådant pass okritiskt håll och tyvärr att det är i princip vänsterpartiet som har fått någon slags monopol på att ens vara kritiska vilket gör att kritiken direkt avfärdas och man blir beskriven som kommunist. För att man inte ville ge åt företagen. Så. Men, men vi kommer att fortsätta granska det kritiskt. Och självklart hade det varit omvänt att man bara pumpade ut stöd till privatpersoner och lämnade företagen därhen. Då hade vi varit minst lika kritiska. Oh ja. så, så jag vill oh. bara säga det till potentiella eh, gruggjärnor som, som sitter och ylar om Nassbolltagningen nu. Men eh, vi ska lämna det subjektiva och gå in på det rent objektiva här. För att PG, du har gjort en liten djupdykning i optionsläget. Det blir lite mer än bara rabbla siffror här då. Det blir mycket rabbel men det blir också en, en annan typ av insikt i, uh, i hur uh, opinionsföretagen arbetar helt enkelt. Jo, exakt. Vi uh, brukar ju ha ett återkommande segment om optionsläget i Sverige. Det här är någonting som man tittar väldigt noga på i partiledningarna för riksdagspartierna såklart. Men tidigare har jag väl kanske bara ja, rabblat igenom det lite snabbt sådär. Men jag har ändå ägnat mig lite grann åt att sätta mig in lite mer i hur opinionssverige av idag fungerar. Det här är någonting som jag ska säga att jag tidigare var väldigt insatt i. Jag minns den tiden när vi satt på Sverigedemokraternas gamla ungdomsförbundsforum, ungstans.se liksom nätterna ända och, och väntade. Vi, vi hade liksom datum och, och nästan exakta tidsangivelser när de här skulle publiceras och det här var över tio år sedan. Sen när SD kom in i listan så, så avtog det här intresset lite grann internt inom partiet för att följa de här mätningarna slaviskt. Eh, men det, det, det, det finns de som följer det här slaviskt och inte minst så tittar man väldigt noggrant på opinionsläget i partiledningarna som sagt. Nu i veckan som, som har gått i alla fall så har det ju kommit två eh, eh, mätningar, undersökningar, opinionsundersökningar, kärt barn och många namn. Det är då instituten SIFO eh, som har släppt en mätning och eh, sen har även Skoop kommit med. Jag tänkte dels bryta ner de här två lite grann och sen också prata generellt om hur det fungerar. Om vi börjar med SIFO så publiceras den i Svenska Dagbladet i Göteborgsposten. Och där så bekräftas ju uppåtgående trend. Eh, Sosarna ligger nu på nästan 32 procent i SIFO vilket eh, jämfört till exempel med januari är en, en ganska enorm eh, uppgång. Eh, och även då Liberalerna och Miljöpartiet, eh, de eh, har också kraftiga förskjutningar. Men det är då eh, i motsatt riktning. Det är så att både Liberalerna och Miljöpartiet hamnar un under 4%-spärren. Vad man dessutom kan skönja i den här mätningen från SIFO är ju då att Särdemokraternas negativa spiral fortsätter. SD landar på strax under 19%. Och då ska man ha klart för sig att... Eh, Svärdemokraterna i, i de bästa mätningarna förvisso från ett annat opinionsinstitut som heter Center Research, det är alltså ett eh, norskbaserat institut eh, som lite grann inte längre tas på allvar av de större medierna i Sverige, inte minst för att de visar eh, resultat eh, för, för Svärdemokraterna som ligger på väldigt höga nivåer, men, men där i alla fall så låg eh, SD- på 29,1 procent. I den här siffermätningen man på 19 procent. Jag vet att det är lite vanskligt att jämföra olika institut eh, rakt av med varandra. Men, men trenden har ändå varit väldigt positiv förresten efter valet. Det var en viss dipp där när januariöverenskommelsen presenterades i januari 2019. Eh, det, det har varit några mindre dippar, men generellt sett så har SD ändå ökat eh, jämfört med, med valresultatet hos i, i princip samtliga institut. Då. Och det, är, det är de stora nyheterna i allfall i att eh, sådana fortsätter att öka, SD fortsätter att backa, eh, och de andra partierna ligger ja, ganska stilla, och två, två <kör> partier som ligger till och med underspärren. Vad jag också noterat är att man tidigare hade väl kanske ett. Ungefär tusental eh, intervjupersoner i de här mätningarna, mellan ett och två tusen, no någonting i det här är rätt. Nu har jag börjat notera att all, i allt fler mätningar eh, så har man eh, ganska stort antal uppemot eh, 6, 7, 8 000. Nu är det inte alla de som svarar på de här förfrågningarna från instituten, men det är ändå en intressant trendbotten. Det är jag... väl väldigt stort bortfall också, en ny trend. Det är allt färre som svarar. Ja, jo, det stämmer och, och jag tror att om inte samtliga så de flesta av de här instituten nu för tiden de söker ju sina intervjupersoner via flera olika kanaler. Eh, tidigare var det så att vissa opinionsinstitut var mer nätbaserade att man bara hade förfrågningar via, via mejlutskick där man eh, fick svara liksom, en enkät eh, medan andra var telefonbaserade att man alltså, hade personal på de här instituten då, som satt och, och ringde upp. Folk. Nu för tiden så verkar det vara så att man, man söker folk med, vissa är fortfarande bara nätbaserade men andra som har varit telefonbaserade tidigare, de, de har övergått till att ha även nätankäter, man söker via mejl, sms och så. Så, så det, man, man utvidgar sina mätmetoder som det kallas då. Men SD, som sagt, då, är nu det är mer tillplattat till SIFO på strax under 19 procent. Eh, och man har varit uppe och nosat på ja, 27, 28, 29 procent. Eh, för så andra institut, men det var, det var ändå efter valet 2018. Och vad är det då som har skett efter valet 2018? Jo, när det gäller opionsmätningar, de, det kommer ju några stycken i månaden. Eh, med ett visst uppehåll då, över, över juli. Juli månad brukar ju vara... Från sett då början av månaden med allmäldagsveckan så brukar det juli vara en politiskt eh, död månad. Det är stillse kan man säga. Men, men sen, sen valdagen den 9 september 2018 så har det genomförts en rad olika mätningar och vi har faktiskt tittat närmare på eh, samtliga av dessa. Eh, det är ungefär 115 stycken eh, som till denna dag har genomförts. Och av dessa 115 så har SD legat under sitt riksdagsvalresultat på, på 17,5 procent i endast eh, sju stycken. Och de sju, sju, sju mätningarna har varit just under 2019. Det har alltså inte varit någon under 2020 fram till nu. För andra, det andra institutet som, som har mätt opinionen här. Den, den, den senaste tiden är e skop Det är ett mycket mindre institut. Det har inte funnits lika länge som SIFO. Som SIFO funnits sedan 1960-talet. Där i slutet av 60-talet. Men SCOP har inte heller blivit publicerat på så, här, så här många ställen. Jag hittade en artikel här i fria tider. Då. Men nu för första gången i år i alla fall. Så är det ändå ett etablerat opinionsinstitut. Så mäter SDs eh, nuvarande partisympatier till under, under eh, riksdagsvalresultatet 2018 då, i september. Där. Eh, i, I skop eh, så hamnar SD på 16,3%. Då ska man ha klart för sig å andra sidan att eh, skop eh, brukar ha lite lägre eh, siffror för Sverigedemokraterna. För men jag tycker ändå att den kommentaren där här från Skopi, deras pdf-sammanställning och den, där, den här mätningen är ganska intressant. Då, då skriver man så här då. på 16,3% upplever nu den första större sympatiförlusten efter ett mångår, mångårigt segertåg. Partiet har helt kommit i skymundan bakom Moderaterna vilket straffas med en historisk nedgång om sju procentenheter sedan början av året. Nästan var tredje sympatisör har övergivit Sverigedemokraterna. Det är vad Skop konstaterar och som sagt, som vi har varit inne på som vi var inne på lite tidigare i det här avsnittet, så har ja otydlighet och flathet eh, resulterat i att Partiet har nu de här väldigt statistiskt säkerställda nedgångarna eh, jämfört med, med början av året, jämfört med pre-Corona. Självklart är det inte bara avhängigt Sverigedemokraterna. självklart är det avhängigt eh, det massmediala Sverige eftersom politiken av idag är väldigt politiserad, eh, förlåt, väldigt medialiserad. Uh, och, och självklart är det också avhängigt att den här generella trenden som, som ses över stora delar av världen där sittande regeringar får ett ökat stöd även om de har varit tämligen impopulära sedan innan. Men det är inte hela förklaringen utan man, man får ju se det här ur breda perspektiven perspektiv än så. Uh, och som vi har kunnat konstatera i den här podden upprepade gånger så har framtiden inte lyckats hantera det här. Som du mycket riktigt erinnade mig om, Chris, så har ju till och med Mattias Karlsson för flera veckor sedan gått ut offentligt, inte bara i in, in någon verkställande utskottschatt på Facebook Messenger i partiledningen och, och, och skrivit att ja, ah, shit, det, det ser inte så bra ut, utan alltså offentligt på sin Facebook som är hans främsta... Go to sociala medier och konstaterat att, att SD är i ett allvarligt läge. Ja det är ett partiorgan, Mattias Karlssons Facebook. Ja, det är ju... man, man har lagt ner ST kuren näst tidigare partiorgan. Officiella stådna och, och gått över till MKs Facebook. Den har ju en plats i partistyrelsen. Mattias Facebook-konto. Den sitter liksom mm. där separat. Då. Ja, men vad tycker Mattias Facebook-status? Ja, men vi får gå tillbaka till här. Vi kollar här i mars, den 20 mars klockan 04.00 på morgonen så skrev han. Så tar man med i handlingarna. Alltså. Det, det är så punktiga. <laughs> ja, ja, men det, det, det är på den nivån. Ja, ja. Och det är fortfarande med nattlägg. Alltså jag menar, det finns säkert någon, någon tillägg eller plug till, till webbläsaren. Så att man kan välja när inläggen ska tidspubliceras. Så att man inte behöver liksom... Och ur det direkt när man, man sitter där på, på, på nattkvisten och, och kommer på någonting. Så, men ja, det, det, är bara, det är bara en total faradäste pinsamt. Det man dessutom ser då i den här det är att eh, i, i södmokraternas fall så låg man i, i skop i det institutet på eh, 23,1% i januari månad. Nu i maj så ligger man på 32,6%. Det, det är så. Alltså, det är fantastiskt. Det, det, det, är, det är nästan 10-procentenhet som man har vuxit där. Mm. Miljöpartiet och äh, Sverigedemokraternas stödparti i regeringen, de, de mm. kraschar ner till <laughs> 2,6%. Och det är ju glädjande såklart. Ja. Sen, sen som vanligt, som man brukar säga, framförallt när olika partisekreterare brukar få frågor om opinionsmätningen, så brukar de säga att ja, det är bara en enskild mätning och vi får se, det är långt kvar till valet och... Och vi ska lansera den här kampanjen och en med en och en med andra. Ja, det, det, det stämmer för också, ja. Men, men det, det man har sett nu under flera månader är att Socialdemokraterna har fått ett rejält uppsving. SD har, har backat. Uh, och och det, det, det är sådana nivåer det handlar om nu. Så att det är bortom allt rimligt tvivel statistiskt uh, säkerställt. Uh, och... Det här är något som borde orsaka en hel del huvudbry, kan jag tycka, i SDs partiledning. Och för att få en liten bild av de här instituten, då, det, det, det är några stycken som sagt. Det är ungefär eller ungefär. Det är sju stycken som numera regelbundet då, äh, mäter äh, opinionen äh, och vad väljarkåren tycker och hur, hur man sympatiserar. Jag kan bara rabbla upp dem lite kort. Det alltså Demoskop... Ipsos, Novus, SCB, Centio, Sifo och Skop. Eh, SCB, Statistiska centralbyrån, deras partisympatiundersökning, PSU. Den, den skiljer sig lite grann för den kommer bara ut två gånger per år. och Den, den är väldigt ingående. Det är den mest ingående ja, mätningen av alla. Den tyngsta brukar det vara. Ja, precis. Den kommer ut på, på våren och, och på hösten. Nu vet jag inte om den blir framskjuten nu eller, eller vad som händer där. För jag har inte sett att SCB har släppt sin... Sin PCU då. Sinti eh, som var inne på, det är alltså en där, Arve heter han, var länge sedan jag hade kontakt med honom men det, det har blivit lite grann SDs institut, den brukar publicera så nyheter idag eh, i, i början när Sinti var nytt i Sverige, alltså, de släpper mätningar i Norge tror jag, och även i Danmark. Så publicerades den i gemensamma medier men sen när de började visa på väldigt höga siffror för SD så hamnade de i bakvattnet och numera är det typ bara SDs äh, antingen partiledning äh, eller lokala avdelningar eller nyheter idag som publiceras dera, publicerade deras mätningar. SD har dock närmat sig då SIFO ska vi säga för de har ju haft två lokala mätningar i både Söldersborg och äh, i Hörby tror jag att det var. Sen tidigare också funnits Jugav och Initio men de är väl antingen borta i Sverige eller uppköpta eller namnbytta. Men det är alltså sju, sju institut så vi, vi har ju det här stående inslaget och segmentet i våra avsnitt. Vi kommer återkomma till det eh, när vi ser någonting nytt såklart. Men, ja, det vore det... intressant att faktiskt. kanske i nästa djupdykning jämföra hur de olika, några av de tyngre opinionsinstituten arbetar, hur de mäter också för att det är... Det vet jag att det har varit mycket diskussion om det. Och Centio var ju mer relevant förut. På grund av att de hade från det där, mätning på internet och sådär. Och där var ju Sverigedemokrater starka. Och det var självrekryterande paneler. Och sen så nu har demoskop seglat upp som kanske den. Den som har mest rätt i sina mätningar då, För man viktar eh, på ett ganska nydanande sätt. Så det var intressant eh, att få en liten djupdykning. Jag, jag ska också säga att eh, jag, PSU. Eh, sägs komma ut den eh, 8 juni i år i alla fall. Och det är inget som SCB har meddelat om att den skulle bli försenad eller någonting sånt. Så att det har man att se fram emot. Ja, vi, vi får djupdyka eh, i den. Den kommer, eh, och, och kan bara undersöka det du var inne på där. Det, det finns ju eh, olika mätmetoder. Det är lite annorlunda metodik mellan de här. Olika storlek, eh, olika olika tyngd och auktoritet också hos de olika instituten. För den som verkligen vill glåta ner sig i det här så finns det ju då längre trådar på, på, på ett visst diskussionsforum på nätet. Vi kommer att också möjligtvis titta närmare på det här. Eh, och kan också passa på att rekommendera då, som vi har gjort tidigare i podden, val.digital. Alltså www.val.digital. Ja, ah, val.digital precis. Ja, precis. Det, det, det är en sida där man kan se uh, i alla mätningarna. De har ju inte lagt in de senaste tre tror jag. Men möjligtvis att det är någon corona uppehåller. Sen Sist men inte minst då, så, så någonting som medialt brukar uppmärksammas typ på helgerna eh, framförallt. Det är ju att både ekot och TV4 brukar ha så kallade sammanvägningar av mätningarna. Men det är egentligen ingenting nytt. Utan det, alltså det man tittar på då är ju de här enskilda institutens mätningar och sen väljer man kanske bort några mindre aktörer eller några aktörer som man inte vill framhäva och så, så, så får man ett snitt på det helt enkelt, men det är ingen ny mätning på så sätt, utan det är mer att man tittar på, på trenderna eh, som är aktuella för tillfället. Om ni gillar det ni hör och vill höra mer, gå in på patreon.com snedstreck och bli medlem idag. För ett par tio får ni tillgång till bonusavsnitt varje vecka, livesändningar och djupdykningar. Nu tillbaka till showen. SD tar en skalp. Kan detta stämma? Ja! Det är nämligen så att eh, de har vunnit riksdagen. De har nämligen eh, fått igenom en debattförfrågan. De har begärt en särskild debatt om eh, äldrevården och den eh, situationen smittosituationen som uppstått där med tillhörande dödsfall. Och det är de inte ensamma om utan även Vänsterpartiet hade begärt en sån här särskild debatt eh, och i SDs motivering så lyfter de upp just uh, spridningen här på äldreborna i Stockholmsregionen och att liknande katastrof katastrofer måste undvikas i resten av landet. Citat, rikets styrande bör inte gömma sig bakom myndigheters, kommuners och huvudmäns ansvar. Och det här är ju någonting som Jimmy tog upp i den här intervjun. Och jag sa ju det tidigare då att det sker ju någon form av offensiv här på en rad olika områden. Det är faktiskt till den grad att jag hinner inte läsa alla debattartiklar som publiceras. Jag försöker ju följa något slags aggregat som samlar all SD-nyheter. Och det bästa jag har kommit fram till just nu är väl att deras Twitter och eventuellt äh, även... Äh, deras Facebook då, verkar vara där, där saker och ting sammanfattas. Um, så det är väl om man vill ha koll på SD ex exklusivt så ska man väl följa någon, något av dem på flödena. Jag har inte Boomerbook så jag, jag följer Twitter här då istället. Um, och det är som sagt en offensiv på många olika fronter. Vi har um, till exempel en artikel här i Nyheter Idag. Som har skrivits under av Oskar Sjöstedt och Jimmy Åkesson. Jag tror att det är Oskar som har skrivit den. För det handlar ganska mycket om ekonomin. Debattartikel. Eh, ja, det var en debattartikel som de har skrivit. Ja, de har inte börjat extra knäcka för idag i alla fall. Inte än. Så, <laughs> kom igen. Så, så dåligt går det inte för dem i opinionen. <laughs> får ge det ett halvår i alla fall. Eh, men de, det handlar ju just uh, rubriken är uh, Svenska folket får betala räkningen för regeringens naivitet. Och då säger de bland annat så här att Sveriges kommuner och regioner stod på Rynesbrand redan, redan innan coronakrisen slog till. Efter år av ansvarslös politisk hantering var det ekonomiska läget så allvarligt att desperata kommunalråd vädjade till staten om hjälp. Och det här måste naturligtvis kontextualiseras med att vad är det kommunerna har tagit ansvar för de senaste åren? Jo, det är såklart eh, invasionen där ek eh, kommunernas ekonomi förde eller senare kollapsar på grund av att de här människorna som kommer hit inte kommer i sysselsättning, inte är intresserade av det och att de belastar de kommunala försörjningssystemen försörjningsstöd, bostadsbidrag och även tillhörande infrastruktur med skola och vård vad gäller regioner då till exempel. Men det kommer lite längre ner här och de kommer då också in på det här på äldreboendefrågan och skriver så här. Vi minns hur värmen skruvades ned på äldreboenden mitt i vintern för att på så sätt spara en extra slant. Vi minns hur det jagades kronor i varje liten vrå för att ha råd att betala de gigantiska räkningarna som uppstod när nyanlända skulle slussas in i transfereringssystemen. Och på slutet så kommer man fram till pudens kärna. Man skriver, dessutom, även om migrationens kostnader tillfälligt sopats bort från den politiska dagordningen, är den ständigt närvarande i människors verklighet och i kommunernas balansräkning. Räkningen är löpande och förr eller senare kommer läckan att sänka båten om vi inte lagar hålet. Och där står vi och jag tycker att... Jag vet själv när jag satt... Eh, jag satt i, och jobbade i riksdagen med olika förslag och skrev... Jag har skrivit många debattartiklar, jag har skrivit en del tal, jag har skrivit väldigt mycket texter på alla håll och kanter och hur man tröttnade själv lite på sig själv med att ta upp invandringsfrågor. Men just kommunsituationen är någonting som, som alla som är lite mer intresserade än att bara typ köra kanske Aftonbladets löpsedlar, som har lite mer koll på den politiska debatten, det är där alla väntar på den stora bomben. För den tickar och den tickar allt högre. Och det är där vi kommer få se de stora strukturella problemen. För staten har det gått ganska bra den senaste tiden. För kommunerna har det gått precis tvärtom på grund av den orsaken jag angav. Att de sitter med ett befolkningsöverskott sett till vad de får in i kommunkassan. Och nu med tanke på minskade skatteintäkter på grund av minskade, minskad sysselsättning då, på grund av krisen så, så kommer de få betydligt mindre i skattskistan och samtidigt så har de samma utgifter. Skolorna kommer att fortsätta kosta pengar, vården kostar ju betydligt mer nu då och äldrevården ligger på kommunas bord, det ligger inte på regionernas bord till exempel. Visst, nu kan man ju vara cynisk och tänka sig att de har blivit av med en hel del resurskrävande individer men jag tror att den... Den kostnaden ändå, det känns hemskt att nämna det, men jag måste ju nämna det för jag vet att de sitter och tänker på det. De, den blir i slutändan inte särskilt, uh, uh, den besparingen vad man ska kalla det för, uh, blir inte särskilt stor i, i slutändan. Utan uh, det, man, det som kommer hända är ju troligen, nu när, när man faktiskt börjar göra politik av corona, får man göra det? Får man verkligen göra politik av corona? Ja det får man. Och så får man dälla Får man, dela, ja, man, man får dela artiklar om det här också. Eh, problemet för oppositionen här lite grann det är ju att eh, baserade Lollo, numera singellollo, eh, som lägger upp eh, ja, singelbilder på Twitter där hon eh, ja, jag, jag, jag kan inte hjälpa att notera det liksom. Att, eh, hon, ja. Ja, jag kan eller kan inte ha kommenterat det eh, som, som en annan slags simp eller runtgubbe, men jag, jag, jag ser mig mer som en vitriddrad Vi, Jag har ju faktiskt alltid räknat oss under den tid jag var aktiv som vänner. Precis som hon eh, faktiskt eh, var betydande för dig som betydande för SDU Stockholm och den tid jag var med. Det var hon som pushade mig att engagera mig. Alltså det låter jättekonstigt att säga det, men det var så. Du också alltså. Ja, hon fick med mig i styrelsen i, eh, i SD, SDU Stockholm. Det var tack vare henne som jag engagerade mig mer politiskt. Hon pushade och ville ha med mig. Det, det, var ju, det du kommer ihåg min historia där. Ja jag, det var ju narkotika där vi. Ja. Jag nämnde ju precis, jag refererade till din ja, historia. Ja, ja, ja. ja. ja, ja alltså, så det, det var samma sak där så jag bara förklarar det att det är inte så att jag sitter och äh, typ stöter på henne på tvätt eller någonting utan jag såg oss som goda vänner ett tag där och sen så kom massa politik mellanåt men sen så Hittade vi på något sätt tillbaka till varandra där senare och började prata lite igen. Men det var innan jag skulle lämna då. Men eh, hon har ju faktiskt agerat här i Söversborg eh, även i coronafrågan. Och SD har nu lite kött på benen, eller hur? För att visa på att använder man SD-politik så kan man rädda liv. Ja, verkligen. Det är det här skyltfönstret som Söversborgs kommun där nere i Blekinge har blivit för samkraten. Det, det är ett skyltfönster som fortsätter att ge. Och i en ganska stort, uppslagen artikel här, ett reportage i Kvällsposten då, alltså det säger Expressens lokala edition i södra Sverige, så får man ta del av hur, hur de har agerat nere i Söderborgs kommun. Uh, artikeln då uh, som är Sveriges nej Söldersborgs strategi går i motströmmen. Där så intervjuas Louise uh, och redogör för de åtgärder som kommunen har vidtagit. Bland annat så har man uh, sett till då att, att samtliga ska ha skydd på sin äldreomsorgen. Man har också inrättat ett uh, särskilt isoleringscenter uh, för äldreboenden. Där de som är konstaterat smittade då ska kunna isoleras så att de inte smittar andra till exempel personal eller andra så kallade brukare. Jag menar, jag har lite svårt för det ordet. Och ren statistiskt så, så har man också sett då att av ungefär 1000 tusental boende eh, inom äldreomsorgen då i, i den här kommunen så är det endast en, en enda person som har blivit konstaterad smittad. Eh, och varför? Jo, för att eh, Louise och eh, hennes tjänstemän då får man lov att utgå ifrån har agerat väldigt proaktivt här. Eh, man eh, fattade beslut långt före eh, till exempel Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Eh, man har gått mycket längre än de här rekommendationerna eh, och det har ju inneburit att man har, har räddat liv helt enkelt. Det ett, finns ett, en liten ett, tidslinje konkret... här, ja. Ja, ett väldigt konkret exempel är att man redan den 10 mars då valde att införa besöksförbud på, på boendena i kommunen, eh, medan eh, regeringen införde det här nationellt först eh, den 1 april. Eh, så ja, det är bara ett exempel. Man också köpte in utrustning och här <går> faktiskt så går man lite grann kanske i clinch med den här Eh, sinofobi, sinof sinofobin som, som har manifesterats av Mattias Karlsson, Tobias Andersson, eh, Charlie Weimers och så vidare där man, där man sig väldigt mycket på Kina. Ja, lite, lite med glimten i ögat i alla fall men man har beställt in munskydd och annan skyddsutrustning från Kina faktiskt eh, direkt. Jag vet inte hur det riktigt har gått, gått till där med direktupphandlingar och offentliga upphandlingar. Uh, SD Kons de reer säkert över det här och ja, svenska företag är läst William, Vad William nu tycker det vet nog bara han i det här läget. Men, men i alla fall, kontentan här med det här reportaget i kvällsposten är att Söldersborg har visat på vad södemokratisk, eh, praktisk och faktiskt eh, saklig realpolitik eh, hur den kan gestalta sig. Och man har agerat eh, ja, väldigt... Eh, Väldigt eh, positivt, väldigt eh, proaktivt, väldigt eh, beundransvärt skulle jag nästan vilja säga. Och av de här, vad är det nu, är det fem, sex eh, st kommuner där SD då har borgmästarrollen, alltså kommunstyrelsens ordförandeposten, så är just Söllesborg den som sticker ut. Det där SD lägger mycket krut eh, och det blir också intressant att se nu hur det utvecklar sig så, såklart när... Louise och Jimmy kanske inte riktigt ja, drar lika jämnt. Jag vet inte, man har ändå ett barn ihop som klart man klart kommer samarbeta. Klart man kommer hålla ihop i partiet. Men, men, men Louise kommer gå kanske lite mer sin egen väg. Det återstår att se såklart. Det vi också kan notera här som vi har pratat om tidigare är att när det gäller de här st kommunerna där i södra Sverige så har man ju en särskild tjänstemannagrupp. Det är tre tjänstemän som, som ingår i den. Det är Filip Persson från Malmö som... Har haft ett engagemang inom SDs Fejkungers förbund, Ungnsvenskarna. Han är ju då tydligen då, inte bara tjänsteman i den här kommungruppen, men han är också direkt anställd i den kommunala förvaltningen i kommunen som politisk sekreterare eller någon liknande titel. Sen har vi sen tidigare Joachim Larsson och Stefan Jakobsson, som vi har pratat om, framförallt Jakobsson tidigare. Men den här Philip Persson verkar vara. Louis Erikssons ja, jag ska inte använda något elakt ord här men, men han, han bistår henne i alla fall. Så, så, så kan man ju uttrycka det i alla fall. Och som, som jag refererade till, till innan pausen så har ju då SD i samarbete med SIFO sett till att det har gjorts en, en lokal opinionsundersökning Nu har vi pratat om tidigare i den här podden och där har ju SD också gått framåt just kommunalt och lokalt i Sälesborgs kommun jämfört med Valdagen 2018. Och man kan ju följa Louise Eriksson i, i olika sociala medier, framförallt Facebook. Hon har också skapat en kanal på Twitter. Där så, så ja, kan man följa hennes vardag i alla fall i det här skyltfönstret för och, ja, nej men Nu känns det, jag vet inte, det blir lite skizofrent här, nästan med tanke på att vi pratade om innan pausen med, med SDS misslyckade coronahantering. Men, men å andra sidan, ja. även Tobias Nilsson där lyfter ju fram just Södersborg. Ja, så alltså det... Äh, det blir... Alltså Södersborg har blivit på, på något sätt den starkast lysande stjärnan på SD-himlen. Ja, även... Eller, även... Men Louise Erikssons position i partiet har ju stärkts eh, med anledning av detta. Ja, det, eh, det, tidigare det... har ju inte haft så många starka kvinnor. Det har varit pa Paula Bjäller som inte är med i partiet idag. Men nu är kanske Louise den mest kända och den mest, en av de mest kompetenta kvinnorna i partiet skulle jag vilja säga. Ja, det är ju inte bara Jimmy och Louise som, som skiljer sig utan även politiken skiljer sig åt faktiskt. Där, där just uh, Serviceborg med, med Louises Spetsen har haft en helt annan Politik som, som mer kanske liknat övriga världen då, där man gör en tidig nedstängning och sen så försöker man öppna upp allt eftersom. Och jag tror inte någon i Söversborg är särskilt missnöjd över att deras mormor och morfar och farmor och farfar faktiskt är vid livet. Och det måste ju tillskrivas det tidiga agerandet, för jag vet inte om man kan se motstycke till till den lyckade hanteringen någon annanstans. Det är möjligt att man ser den i Sverige där inget område har drabbats särskilt hårt. Uppe i norr till exempel. Där det har varit betydligt mindre smittspridning. Men, men det får ju läggas eh, på kontot till hennes fördel. Och det är väldigt bra också att man har testat lite olika saker på lokal nivå. För då får man ju en tydligare bild av vad som kunnat fungera eller inte. Och det, det, det ska sägas att det är inte helt schizofrent det här, eftersom. Det finns faktiskt betydande skillnader på den politik som förs på riksnivå i ett parti och politiken som förs på kommunal nivå. Vi ska ju komma ihåg att även om det i någon mån då fortfarande råder något slags formellt samarbetsförbud mellan SD och uh, exempelvis KD och M på lokal nivå så har ju det förbudet kringgått sedan 2018 och även även i viss mån i vissa kommuner innan det så att... Uh, det, det, finns, det finns alltid en viss skillnad då och sen så beror det lite på var i Sverige man, man vänder sig om då för att, för att undersöka saken. Men, men så är det väl såklart. Mm. Och i, i det här reportaget då i Krasposten om, om Södersborg så intervjuar oss även då en herre vid namn Robert Lindén för Sverigedemokraterna. Lindén är då ordförande i omsorgsnämnden i Sveriges kommun och... Han förklarar lite grann varför man har gått längre, varför man har tagit högre höjden vad regering och även Region Blekinge och Folkhälsomyndigheten och alla de myndigheterna runt omkring Solåsborg har velat, jämfört med den, den, den position som de har haft i alla fall. Och han får också en fråga här ifrån reporten eh, enligt följande. Kan inte ert låga antal smittade inom äldrevården bero på att ni inte har någon stor smittspridning i kommunen ännu? Och då svarar han på det. Delvis kan det göra det. Men samtidigt finns det betydligt fler smittade och avlidna på äldreboenden i andra närliggande kommuner. Det här är lite svårt för oss att, att dubbelkolla det. Men, men det finns väl inte någon större anledning egentligen att frågasätta det utan... Här har man helt, helt enkelt agerat eh, väldigt eh, ja, som ett föredöme helt enkelt för hur en kommun ska styras. när man inte förlitar sig på statsmakterna och på, på statliga myndigheter utan där man tar ansvar för sin egen befolkning, för sina egna medborgare och invånare. Och där man också har kunnat pressa tillbaka både smitta och dödsfall. Och det, det, det, det på något sätt borde vara huvudfokus. Eh, att rädda liv och hälsa. Helt klart eh, och vi har eh, på tal om att eh, göra ett starkt eh, politiskt avtryck så måste jag ju faktiskt eh, referera till eh, en eh, legendarisk replikväxling mellan, jag tror jag, det kanske inte var en replikväxling det kan varit, det kan varit ett eh, anförande i riksdagen det rör sig då om eh, nuvarande riksdagsledamot David Long. vilket utskott sitter han i? Jans uppgång i skatteskottet eller är han utskottslöst nu? <laughs> Nej, jag tror att han sitter kvar i, i skatteskottet. Det har han ju suttit tidigare i alla fall. Ja. Han gör det, ja. ja. Jag kan väl göra... Ja, han, är, han, är, ja, han, faktiskt han, han är ledamot i skatteskottet. Han är ordinarie där, ja. David Long är ju en partiveteran. Han har väl åtminstone 20 år i SD under bältet, Om inte mer än så. Det är ingenting man brukar stoltera med i SD. Men, men han, han har haft en betydande roll. Han har ju sorterats in i bunkerfalangen då. Eh, traditionellt sett... Och uh, visst, han har fått lite medial uppmärksamhet, men vi behöver inte gå in på det. Uh, vad han gjorde då 2012 i riksdags. Uh, i, I plenum då. I Sveriges riksdag var att han, han sa någonting i stil med att varje svensk som väljer att bo i Sverige har rätt att bo i ett svenskt område. Utan mångkultur. Det är en mänsklig rättighet. Och just, och just det anförandet kan vara. Bland det bästa som sammklartarna so har sagt under sina tio år i Riksdagen. Ja, men det, det är verkligen ett tal som, som har blivit legendariskt, trots att David Long i sig inte har haft en särskilt framträdande roll. då. Men eh, jag tyckte mig eh, se vissa anslag av detta i ett anförande av Henrik Winge. Och det här handlar alltså om den här situationen som har uppstått i Göteborg, där man nu då har lagt till. Även någon form av etnisk markör till antagningen på skolorna där. Och jag tror att det rör sig om hela grundskolan om jag inte är helt felinformerad. Och det har lett till att man har då kvoterat in vissa utländska elever eller elever med utländsk bakgrund i lite finare svenskdominerade skolor Var på svenskarna i de skolorna har tvungen att placeras i en annan skola som ligger betydligt längre bort i ett invandratätt område och det är ju såklart en mardrömssituation för alla föräldrar och för alla elever Ja, vad det handlar om är väl att det är en, en statlig utredare som vill då tvångsblanda elever med pur svenska kytvita, eh, elever, och, och sen har du ju det här experimentet i Göteborg det, det är det har blivit ja. mycket fuzz kring också Ja, men det är exakt det jag sa det det ja. det exakt det jag sa, i Göteborg ja. Precis där här hände alltså idag. Och då har SD reagerat och eh, ja, titta vem som dyker upp gubben i lådan. Stefan Löfven. När tog han en frågestund senast? Det var ett tag sedan. Men han har ju råkat ut för sitt lilla drev där, där han där, där folk, eh, Annika Dahlberg på Expressen och var eh, först ut och påpegade vad är Stefan Löfven någonstans? Han är helt frånvarande. Han dyker inte upp i någon sammanhang han ska dyka upp i. Utan han eh, han undviker dem, han duckar dem. Han, kan, han duckar eh, vissa eh, saker som då var obligatoriskt för andra eh, statsministrar eh, har han duckat i flera år då. Men han dök upp i eh, riksdagens frågestund här då. Eh, nu i torsdags var det. Jag kan bara fylla i eh, luckan där. Un under våren här, alltså sen årsskiftet så har det varit tre stycken statsministerns frågestund. 19 mars, 2 april och 14 maj. Det, det, det brukar väl vara ungefär en gång om året. Sånt. Eller i, i månaden, ursäkta. Ja. Så att, nej men han, han syns inte till det särskilt ofta, men ibland så jag. Ja Och då passade flera sd Men vi ska ta upp Henrik Winge då. passa på att ställa honom till svars. Och här lyssnar vi då på eh, Henrik Winges fråga till Stefan Löfven. Tack så mycket, fru Talman. Jag tycker att alla föräldrar, de borde få välja om de vill sätta sina barn- i en invandratädd skola eller om de inte vill det. det. kan låta lite spetsigt kanske när jag formulerar mig så, men jag vet samtidigt att de allra flesta föräldrar förstår vad jag menar. Och jag vet att de håller med mig. Men i Göteborg, där har man försökt att förhindra det här. Där har man nämligen infört regler som innebär att nyanlända ska få förtur till skolor. Och att de svenska elever som då trängs undan, ja de kan placeras någon annanstans till exempel i ett utanförskapsområde. Och i ett fall så resulterade det här i att en åttaåring fick mer än en timmes resväg i skolan enkel väg. Regeringen har tillsatt en utredning som kallas för likvärdighetsutredningen. Och vi fick ett resultat av den relativt nyligen för ett par veckor sedan. Där ställer sig utredan positivt till ett liknande förslag. Där pratar man om att skolor och klasser ska ha vad man kallar för en allsidig sammansättning. Det kallar man för rättvist. Och allt det här sammantaget gör ju att man naturligtvis undrar hur regeringen ser på saken. Så därför är min fråga till statsministern. Anser statsministern att föräldrar ska ha möjlighet att välja bort invandratäta skolor? Eller anser han att svenska elever ska kunna tvingas gå i en skola, exempelvis i ett trots att man inte vill det? Ja, svaret är snömos. Det är ingenting jag behöver spela upp. Men alltså, jag gillar att... Jag ska inte säga att det är fräckt... För det, det är på något sätt nästan att underminera frågeställningen. Men jag gillar att det är så rakt på sak. Det är precis vad det handlar om. Och, och, Vinge förstår ju att även om det här inte är ett korrekt språk i Sveriges riksdag, så är det precis den typen av uh, frågeställningar som svenska föräldrar har. Uh, och och här, själva avståndet, det vill säga om det är en timme eller om det är fem minuter, vad spelar det för roll? Det, det, det, för mig spelar det ju betydligt mindre roll. För att vad som händer är ju att du tvingas spendera åtta, ja, mellan fem till 8 timmar dagligen i en mardrömsmiljö med främlingar som eh, kommer att ge dig trauma för livet helt enkelt. Och du kommer att göra det ensam. Den här pojken som man tog upp som exempel, alla hans syskon gick tydligen i den där svenska skolan då. Som låg precis bredvid också. Visst, alltså det är en faktor men ändå det är Alltså det här, här har vi då en svensk variant av det som man i USA kallar för bussing. Det vill säga den briljanta idén man hade att man skulle skapa tvångsintegration genom att bussa vita till svarta dominerade skolor och vice versa. Vilket såklart eh, skapade kaos istället. Och eh, man checkade ut, de vita checkade ut från de allmänna skolorna och sett sina barn i privatskolor vilket såklart har Uh, varit Väldigt dyrt för dem. Det är väldigt dyrt uh, i USA att leva uh, ett medelklassliv, ett anständigt medelklassliv. För du behöver betala väldigt mycket i egen ficka om nu du inte vill uh, få det finansierat av staten. För du vet vad som väntar dem. Uh, så uh, ja, alltså det, det ska bli intressant med den här utredningen då, och se hur den går fram. För att uh, det här kan ju faktiskt göra att skolfrågan blir kanske topp 5 i valet 2022. Och det är ju såklart en jättegåva för, för både, till, både till SD då Som kan ta upp invandringsfrågan Och sen till Moderaterna som kan ta upp valfrihetsfrågan Så, så det kommer ju verkligen spela Båda de händerna Det ska bli intressant att se vad Sabuni Vad hennes tagning blir. Kan kravla sig tillbaka Från irre, relevansen där ja, Det är uh, väl vi... tur att ingen i Sverigedemokraterna någonsin har föreslagit bussning <laughs> Sök på bussmia du får en lite roliga med mig där. Bus, Bussmöja. Ja, verkligen. Jag kanske inte grottade ner oss i vem hon var. Men Nej. Den, som, den som vet, den vet. Och mm. den som inte vet kan googla. Lite, vi får ge lite sådär smakbitar till, till de som har varit med tag. Och så får uppmana de andra att göra, ta er, ert Google-ansvar. Om ni vill veta mer vad som händer. Där. Ah, ja, men och, De... Eh... Apropå ansvar så vi, vi tar ju vårt ansvar att försöka särskåda alla de här stödpaketen, krispaketen, coronapaketen. Det är en, det är en väldigt stor paketöppning här i dessa bråda dagar och månader. Eh, och det, det som vi då fick oss till livs här ifrån regeringen eh, under en pressträff för Rosenbad eh, i tisdags, här, det verkar som att det är ju då att regeringen tillsammans med sina samarbetspartier, Centern och Liberalerna vill satsa 100 miljoner i ett paket eh, som ska gå till sociala och humanitära insatser där det råder ett särskilt behov. Det här är ju en formulering då som har kokats ihop där på regeringskansliet med sina nästan 5 000 anställda. Men vad det innebär i praktiken då är att av de här 100 miljonerna så ska 50 myllar gå till att motverka äldres en ensamhet. Eftersom ja, som alla förstår så blir ju våra seniorer eh, tämligen isolerade eh, i de här karantäntiderna och på äldreboendena och så vidare. Eh, men den andra halvan. De andra 50 miljonerna, de ska då gå till, eh, och det här är då ett citat återigen då från eh, regeringskansliet, eh, till exempel insatser för personer i hemlöshet, papperslösa och andra människor i socialt utsatta situationer, slutcitat. Eh, och, och det här stödet ska då fördelas till olika sociala hjälporganisationer som ska utöka sin verksamhet. Men... Vad det i praktiken innebär är ju då illegala utlänningar. Illegala invandrare som ska få ytterligare ett, ett miljonregn. Uh, och det är ju som då förtydligas här i en annan artikel i Nyheter idag. Där presssekreteraren Josefin Sasse uh, menar att det handlar om att hjälpa medmänniskor. Uh, <laughs> Så, så ja, det, det är de så kallade papperslösa som, som ja. de kallas av, av, de, de, av de, de sju gamla riksdagspartierna. Särdemokraterna däremot har ju reagerat på det här, eller hur Chris? Ja, det är Henrik Winge som är integrationspolitisk talesman. Allt är värt att påpeka. Så han för ju partiets officiella talare i de här frågorna och han skrev ju att Regeringen ger bort svenskarnas pengar till människor som inte ska befinna sig i landet. Pengar som behövs för välfärden och vården ska inte gå till illegala invandrare. Och det känns väl som någonting både du och jag skulle kunna twittra ut. Ungefär, ja. ganska exakt så. Ja, herregud ja. Jag menar, det, det, är en, det är en självklarhet. De här illegala främlingarna ska inte få en skattekrona. De ska ut... Det är vad de ska. Alltså det, det, det är en sån fräckhet så fräckhet så det finns inte. Och, och när eh, då den här pressekreteraren hos eh, kulturministern Amanda Lind, Lind eh, Miljöpartiet, partiet blir pressad på det här, så, så, så säger hon att, att de inte ens har räknat på hur mycket som ska gå just till. Till illegala, utan de sätter bara den här fixa summan, liksom ut det på de presskonferenserna och i sina pressmeddelanden. Får de här omnämnena i, i medlemsmedierna och, och liksom godhetssignalerar, dygdesignalerar och det, det, det är vidrigt. Och, och inte minst nu när, när många människor äh, kommer att ha det ganska svårt rent ekonomiskt så bara gösslar man, man bara strösslar, man bara vräker ut de här miljonerna över människor ja. som överhuvudtaget inte ska befinna sig i det här riket och, och på dess territorium. Det, det är vansinne. Ja, man vill ju rycka tag i Amanda Lind och skrika i hennes ansikte. Du ska veta hud när du är här. <laughs> Onökligen. Eh, en liten metadebatt här för förövligt, någonting som jag noterade i marginalen här i periferin, det är ju att eh, SD pratar ju nu mera återigen och nio om illegala. Eh, för det där var ju inte helt självklart. Du kanske minns den här kampanjen som SD hade. Det var en, alltså en vårkampanj 2013. Där hela partivorganisationen då skulle kampanja mot eh, gratis eh, tandvård för illegala utlänningar. Det var någonting som regeringen, eh, Deinfeldt där hade, skulle in, införa och då hade SDN och sina kampanjer. De här kampanjerna som man hade lite där här, här och var verkar ha skrotats. Vi hade en annan kampanj, Inga fler papperspoliser till exempel. Uh, den gamla Godingen, SDN. det minns ja. jag. Exakt, det var en ganska lyckad kampanj faktiskt med uh. trygg. och... Jag var, var. jag var högst inblandad i den. Kan jag kampanjen där 13. Trett... Den var våren 2012. I alla fall. Ja, men vår kampanjen 13. Med den här gratis tandvården. För illegala som vi har än idag. Eh, där så började gäster vackla lite grann. Jag vet inte riktigt hur uh, olika diskussioner gick där på Helgensholmen. Men då började man använda sig av ett ord som heter, som heter tillståndslösa. Ja. Istället för att uh, kalla det för vad det är egentligen. Kalla en spade för en spade och visa du, att kejsaren är naken. Du kan aldrig gissa vem som drev på för att den termen skulle användas. Ja, mitt minne sviker mig lite grann faktiskt. Så du kan väl kanske följa i kunskapsluckorna där. Det är Disneyland-aficionadon om man får tillåta sig att <laughs> uh, slakta ett uh, engelskt. Ja, du uttryck. menar Paula Björn Eriksson? Ja, om, om, om minnet inte sviker mig så minns jag att det var hon som, som drev på för att använda den termen. Nu, nu ska jag säga så att jag får nog tänka på det kanske en gång till. Men jag har för mig att det var hon som drev på för att använda det ordet. Det kanske ingick i den här ja. men Jag ska säga att jag beställde till och med en rututredning, alltså riksdagens utredningstjänst. Det är den... Den enheten som ska bistå de riksdagspartier som inte har tillgång till olika departement och myndigheter. Alltså icke-regeringsbärande partier då. Och där beställde jag faktiskt en utredning om just varför man använder den här typen av termerna som man gör. Papperslösa, tillståndslösa. Etc. Då satt ju någon, någon aktivist där. Vi brukade göra så att vi beställde utredningar från riksdagens utredningstjänst som var politiskt känsliga. Och sen så brukade vi gå in och kolla deras Facebook och såg om de gillade på Facebook. Och den här utredaren gillade i Sverigedemokraterna i riksdagen, nej då. Som den här anti gruppen hette. <laughs> så det... Mm. Vi, hade, vi hade ganska bra koll på gänget där. Det var innan folk tänkte på det här med att sociala medier kan, kan användas för att ta reda på saker och ting om folk. Så. Men då fick jag en förstås. lång utredning där i alla fall. Den ligger någonstans där fortfarande. Mm. Och Nej, men jag, jag, tog, jag tog faktiskt mitt Google-ansvar och sökte på SS hemsida och just det här ordet tillståndslös, tillståndslösa och andra böjningar av det ordet återfinns i princip inte efter 2013-2014. 14 bara, utan Det var någon, någon testballong där men det, det har förekommit förvisso i, i ett... Uh, budgetdokument eller två här i nutiden, uh -oh. men annars så har det förpassats till det förflutna. Så jag hoppas ja. att de budgetansvariga idag på Sverigedemokraternas vixelskansli ser se till att stryka det här vansinniga ordet tillsonslös. Det är illegala, illegala utlämningar ja. eller invandrare man så vill. Och, och ba, ba, varför jag nämner det här också, det är ju för att politiskt språk är väldigt viktigt det här ordet utanförskap till exempel som lanserades av Alliansen nu för den här en här massa år sedan, det, det var inget alls vanligt förekommande ord i svenska språket. Men, men just det här politiska nyspråket, det är viktigt och SD har ju haft svårt där att lansera sina egna ord. så alltså massinvandring är väl det mest lyckade exemplet i SDs historia. Men, men det, det är viktigt vilka ord man väljer, det är viktigt att man väljer ja. rätt ord också såklart. Ja, jag ska bara säga för full tydlighet att det förekommer även i de budgetar som jag har varit involverad i. Men eh, trots allt är man ju en lagspelare. så Jag, jag pekar fingret uppåt. Jag visst, vi visste inte vad som, vad som hände. Vi visste inte vad vi gjorde. <laughs> vi, vi såg det inte komma. Vi såg det inte komma. <laughs> ja, det, det är ingen jättebyggig men eh, PG är språkfascist och det är ändå bra att det lyfts fram där. Jag vill också lyfta fram en sak. Och det, det, nu kan vi betala lite om skitser här på riktigt tycker jag. På riktigt. För att du minns ju att KD, v och M la ett utskottsinitiativ om arbetsmarknadslagstiftningen här. Man tyckte att man skulle straffa arbetsgivare som utnyttjar de re reglerna som gäller. Eh, så, så, eller ja, utnyttjar, eh, faktiskt bryter mot reglerna. Att man skulle eh, införa tuffare sanktioner mot dem. Och nu då har man gått ihop här igen. Och eh, då rör det sig alltså om stöd till eh, kommunerna. Och det här har man redan eh, faktiskt eh, drivit igenom en gång tidigare här. Eh, det var faktiskt innan hela eh, coronakrisen. Där man gick ihop ungefär i samma konstellation. då. Så det här har hänt en gång förut. Nu står vi inför en lite annorlunda sektion. Där kommunerna och regionerna får ta väldigt stora kostnader. Och helt enkelt inte kommer kunna täcka upp för de utgifterna fullt ut. Och då har då Vänsterpartiet hotat med att om inte mer skjuts till till kommuner och regioner så kommer man inleda samtal med Kristdemokraterna och Moderaterna, inte mest det såklart. Och vad rör det här förslaget då? Jo, det var regeringen tillsammans med januari-partierna som den 12 maj presenterade ett nytt krispaket. De har skrivit prispaket här på SVT. Jag tror att det kan vara en felstavning eh, och För totalt 4,7 miljarder varav ungefär 2,7 gäller åtgärder för i år och sen så gäller restenbrott res för nästa år. Då. Och det, här var inte, eh, det här var inte Vänsterpartiet nöjd med. Det eh, kan också bara i förbifarten noteras att eh, regeringen har alltså nu presenterat krispaket för totalt 190 miljarder kronor. Fram till, fram till denna vecka. Men eh, de går ut och hotar med att ta samtal med Kristdemokraterna och Moderaterna. Och eh, Elisabeth Svantsson som är partiets ekonomisk politiska taleskvinna. Hon säger det är ju bara fyra månader sedan vi förhandlade och såg till att det blev mer pengar till kommunerna och sen eh, fortsätter de i artikeln här Sverigedemokraterna säger att de stödjer ett förslag om mer pengar till kommunerna i år om eh, vänstern, Moderaterna och KD skulle enas om ett sådant det skulle ju ligga i linje med vår egen politik, säger Oskar Sjöstedt eh, men eh, det är lite samma som förra gången det innebär ju alltså då att SD får inte vara med i något samtal eh, men de får ta eventuell rygg på förslagen och jag vad jag tänkte med det här, vad som var lite intressant, det var ju att det här är kanske Moderatnas sätt att försöka komma undan den stämpeln som LT nu har mutat in i det att uh, de är svensk näringslivs parlamentariska gren. Uh, det, det är ett sätt för dem att försöka visa att de faktiskt bryr sig om vanligt folk. Brys sig om de kommunerna och landsting runt om i Sverige som har folk som ja, bokstavligt talat uh, går på knäna. Så uh, en cope för att de tog killat för näringslivet skrev jag. Och det, det kändes lite så faktiskt. Uh, och det, det är bara en liten uh, intressant, uh, ett, ett intressant litet stickspår uh, som jag tyckte var värt att uppmärksamma. Inget så här: wow! Det här förändrar allt. Men ändå att, att KD, att, att Moderaterna och Vänsterpartiet samarbetar. Allting är så konstigt. Allting är så upp och ner. Jag förstår ingenting egentligen. Det är mm. jättekonstigt att de springer näringslivets ärenden hela tiden. Och sen samtidigt då så... Så samarbetar de med Vänsterpartiet om arbetsmarknadslagstiftningen, om pengar Men, liksom. men handlar inte det mer om att man vill uh, försöka ge regeringen en knapp på näsan och, ja. och liksom visa på att man är en stark och livskraftig opposition, då, vilket lever inte med. riktigt stämmer då? Men, <laughs> ja, nej, men det, det, det är väl... Alltså ärligt talat, vi får använda ockhams rak kniv här och jag, jag håller med dig. Det känns som den rimligaste tolkningen. Uh. Men hur ska, man, hur ska man tolka Centerpartiets migrationspolitik överlag? Alltså är, det, är det så att de har blivit infiltrerade av eh, jag är här batik armen? För, för att alltså, jag får inte ihop riktigt att de, eh, att de tar så hård ställning för exempelvis hasarerna i detta. Ja, nej, det, det, det är ju en trend som vi har kunnat se under de senaste åren. Eh, Såklart under Annie Lövs partiledarskap. Eh, olika märkliga figurer som har letat sig in i den eh, centerpartistiska tidigare bondeförbundska partiorganisationen. Eh, vi pratar om den här extremliberalismen såklart inom, inom centern. Och här under veckan så har ju då centerpartiets eh, migrationspolitiska taleshen. Eh, Jonny Kato varit ute. Och svingat friskt. Det handlar om, om ma-hazars. De, de ensamkommande bedragarna som du så mycket väl sa där tidigare kamrat. Det är nämligen så att tidigare har ju Miljöpartiet och Vänsterpartiet varit och markerat att den här gymnasielagen då som, som kom på plats. I en tidigare i alla fall ohelig allians men numera ganska helig migrationsallians. Eh, den, den, den fyller inte riktigt sitt syfte nu med pandemin. Det är svårt för de här bedragarna, eh, de här hazarerna, att få arbete. Vilka arbeten det nu skulle kunna vara. Vi har ju till och med, till och med sett att eh, vänsterextrema har skapat bluffanställningar bara för att de här ensamkommande ska kunna stanna kvar i Sverige. Eh, men vi har ett litet inslag där som vi kanske ska lyssna på lite först. Centerpartiet vill nu lätta upp regelverket med anledning av coronapandemin. Det beskedet ger Johnny Kato som är partiets migrationspolitiska talesperson. Nu ser vi väldigt många som... Börja du klara med sin utbildning, vad lovade arbeten, arbeten som inte längre finns kvar med tanke på den ekonomiska situation som landet befinner sig i. Det handlar om omkring 7400 ungdomar med avslag på asylansökan som ändå genom den så kallade gymnasielagen har fått en möjlighet att stanna permanent i Sverige. Villkoret är att de efter gymnasiet ordnar en varaktig anställning på minst två år. De senaste veckorna har det varnats från flera håll för att de här ungdomarna kommer att få det mycket svårt att hitta ett jobb med tanke på den osäkra arbetsmarknad som råder nu under coronakrisen. Både Vänsterpartiet och Miljöpartiet som röstade ja till den kontroversiella lagen i riksdagen har sagt att den behöver bli mer generös. Centerpartiet som också står bakom regelverket går nu för första gången ut och efterlyser förändringar. Det kan till exempel handla om att ungdomarna ska få ett år istället för sex månader på sig att skaffa ett jobb som är kravet för att få uppehållstillstånd. Men migrationsminister Morgan Johansson säger i en skriftlig kommentar till Ekot att det inte finns några planer på att se över regelverket. Samtidigt bedömer Miljöpartiets migrationspolitiska talets Rasmus Ling att dörren inte är helt stängd. Sen är det ju inte de heller som, som bestämmer allt själv. Ja. Moderaterna har varit motståndare <håll> till gymnasielagen. Vänta vad kul att han blir totalt hanrejad. Tyst! Sitt ner Rasmus! från start. Och partiledaren Ulf Kristersson är mycket kritisk till Centerpartiets förslag. Ja, jag tror det är väldigt många sjuka människor idag som har det väldigt, väldigt tufft. De, där ligger mitt fokus. Att nu ger människor uppehållstillstånd i praktiken trots att de saknar skyddsskäl i Sverige det, det, det är fel på alla tänkbara sätt. Ja, jäklar. Det är vuxna det är i rummet. Ja, tuffa. Helt fel. Ja, nej, men det... SD kommer inte till tals i det här inslaget klart. Uh, det, det är Moderaterna som är den här motpolen mm. ja. i, i den här mediala dermatorgin, men, men vad man ser är ju den här störreplans uh, extremliberalismen som liksom har helt och hållet institutionaliserats i centerrörelsen uh, och det, det är vidrigt och den här Johnny Cato då uh, han, ja. han är ju faktiskt uh, skåning uh, han, han vanärar det härslovska och det Sven-Ole Olsson ska arvet där, den här populismen och går globalisternas ärenden istället. Den här Katu har för övrigt även begått debattartikel i, i Svenska Dagbladet här i veckan. Och i den här debattartikeln så har han ju fräckheten då att säga att det måste bli ett stopp på det här lappandet och lagandet som kännetecknar svensk migrationslagstiftning de senaste åren och att man måste ha breda överenskommelser och liksom en permanent lagstiftning. Men just den här gymnasielagen det har ju varit tillfälligt och det, där har ju santen varit väldigt pådrivande. Nu vill man ha ytterligare förmodligen en tillfällig lagstiftning. Man vill även då, apropå det här med migrationskommittén som du varit inne på, SDs... Göranden och icke-göranden kanske allt i kommittén. Eh, centen vill ju driva på för att det blir en, en blocköverskridande, vad, vad nu de traditionella politiska blocken är för någonting idag. Men, men eh, en, en överskridande överenskommelse i alla fall mellan Socialdemokraterna och Moderaterna. Och, och det, det kommer ju om SD då gå med på den. Och den inte faller väl ut för sin syntesen så kommer det vara, som vi har pratat om då, lite grann spiken i sistan. Och vi har också sett tidigare här under de här pandemimånaderna att Anne Lööf kom tillbaka från sin föräldraledighet tillfälligt och begick en annan debattartikel med vicepartiordföranden Anders V. Jonsson på den debatten man ville inkorporera Moderaterna i de här budget överläggningarna och så med paketen. Ah, ja. Så studenten så, agerar som en extremt subversiv kraft i allt ja. detta. Uh, och det Men, gäller självklart äh, även svarsågan. Christersson tryck, tryck, tryckte ju ett stort T för tvek där i alla fall. Jag tror han till och med beskrev att han tyckte att det var gulligt. <laughs> det, det är så Annie Löf ska hållas. Hon ska hållas på mattan. Det, jag minns faktiskt när eh, Jimmy flexade sin inre kärd. Och uh, röra till åt Annie Lööf när, när hon i något fejkat, jäkla uh, upprört tillstånd avbryter Jimmy och, står och skriker på honom på något tidigare. Men, men Jimmy, så får man faktiskt inte säga. <laughs> han bara, nu är du tyst. Uh. Och så, uh, han, han sa till henne tyst och hon tystnade direkt. Hon kröp mm. ihop som en musla. Ja oh, ska sätta oss på plats. Ah, ska De Ska veta hur. Jag kan inte spela den en gång till. De ska veta ut. Nej, jag tänker inte oh. spela dropparna eller du droppstigger. Du förstör hela ah, upplägget. Du, du, du sabbar vår vibe. Och ha, ha efter det... efter om det. Här. Ja, verkligen, sluta ge bort dig. Du och dina fadäser och på tal om det så kan vi väl faktiskt gå till veckans fadäs så det är ju det är inte nog med att vi ska försörja våra glödlampshövdade somalier som har slagit ner sina bopålar runt om i tidigare svenska områden. Deras status idag är högst oklar. Kan svenska staten upprätthålla ett våldsmonopol i Tensta och Rinkeby? Jag tvekar. Riksdagen i alla fall då har tagit ett beslut. Alla var överens förutom SD om att Sverige nu ska... Ta en del av biståndspengarna och betala Somalias miljonskuld. Det är så jag har förstått det, i alla fall. Och vi har ju din landsman, Dennis Djukarev. Du oj, är du Duka. Doka. Doka. doka det är faktiskt inte många som vet om det. Men jag var ju faktiskt inte den enda sd i riksdagen. Vi, vi har en till kille. Doka-stronk. Ja, Väldigt stronk, <laughs> oh, stronk. Very Very Ja, men han, han tog sig sin vodka-shot- och samlade sig mod nog att gå upp och faktiskt uh, säga ifrån i talarstolen ett, ett av hans inte allt för många framträdanden. Så jag tycker väl att vi lyssnar på vad Duka Tronk hade att säga här uh, kort. ...ställning till riksdagen föreslår Riksbanken att uh, denna församling medger att Riksbanken får delta i en uh, finansieringslösning för att avskriva Somalias skuld till internationella valutafonden... IMF med ett belopp motsvarande 21 miljoner kronor. Bakgrunden till ärendet är Somalias skuldsituation som gjort att man diskvalificerat sig från IMF-refinansiering och andra typer av internationella krediter. Och med anledning av det har IMF initierat detta initiativ där man vill, att, där man vill ha ett svenskt deltagande i finansieringen av Somalias. Skuldavskrivning och för det krävs alltså ett ja från Sveriges riksdag. Innan skuldavskrivningen blir aktuell ska dock Somalia genomgå en process där man med hjälp av en överbryggningskredit ska betala av sin IMS. Alltså IMF jag orkar inte. Varför? Så här, här är frågan. Varför är inte Dennis mer spännande? Varför blev han ganska tandlös och tråkig när han kom in i riksdagen? För det är inte sån han är som person. Nej, Vad hände? sen, sen vi missade tidkoden där för det, det var ju framförallt i, i replikskifterna där. Ja, där du har lagt till en tidkod. Okej, okay. ja men då <laughs> okej, okay. då, då, då får vi helt enkelt stryka den tagningen och gå framåt här. Jag låter det vara kvar så att, uh, så att jag får skämmas lite grann. Då sa, uh, då har vi alltså här någonstans ungefär ska vi in och kötta. Jag tycker att ledamoten själv besvarar mycket av de frågeställningar som lyfts i anförandet. Det pratas ju om politiska reformer, det pratas om lagstiftningsåtgärder för att bekämpa penningtvätt. Åtgärder som Sverigedemokraterna står bakom och hoppas att Somalia är benägna att införa. Men det är också åtgärder som, är, som måste vara oberoende av svenska skattemedel. Det här är ju inte åtgärder som i grunden kräver någon sorts finansiering och jag tycker också att ledamoten lyfter en annan viktig poäng i sammanhanget och det är den med korruption i det politiska systemet Somalia. Somalia är ett land som ligger i den absoluta toppen av korruptionsindex. Är det då strategiskt begåvat att skänka bort svenska skattepengar till ett sådant politiskt system? Jag tycker inte det är ansvarsfull politik. Ja, det var väl lite bättre, men det var fortfarande så här. Alltså, när det är exempelvis Tobbe håller tal, då är det ju ja, men då får jag ju lite mer uh, Bert och Ian vibbar. Det är drag under galoscherna. Även när Vinger kör när Adam Martinen kör de showar ju loss lite grann. Doka är väldigt stel i alla offentliga framträdanden. Han uh, han uh, borde lite varmare kläderna kanske. Han är suttit men han han har ju suttit han, han är ju i sex år nu. Men det sitter sedan 2014. Ja, men Är det här någon så här polsk russofobi eller vad ni hatar oss? Och... <laughs> Nej, det är mer att du, jag tycker att du ska ta ett samtal med honom nästa gång ni uh, kör en brakmiddag på konsulatet där, ambassaden. Med eran uh, störkaviar och ja. björnbiffar. Vi, vi har ju pratat om det där, vi får inte gå ut med sådana detaljer i vilka offentlighet, vilken offentlighet? Vilka detaljer? Jag talar, ett, jag talar om ett helt hypotetiskt scenario. Ja, ja självklart, självklart. Ja, precis. Nej, nej, men så här är det. Ja, nej, visst. Dennis borde förbättra sin retorik. Borde vara mer teatralisk. Och så. Men han kanske borde gå upp med i talarstolen. Det där kan jag verkligen mm. inte säga emot. Men Oskar Sjöstedt verkar inte ens vara med i den här debatten. Så, ja. Nej, fast det, man har ju den uppdelningen att Dennis roll har ju varit i princip att, alltså vad jag förstår så, Oskar kör ju i princip budgeten och kanske någon stor fråga i finans, men sen så är det Dukas roll att ta de andra propositionerna och sen så rådde han också de här ändringsbudgetarna Och i år så var det ju ganska mycket och då tror jag en del av det togs bort från hans bord. Men det är uppdelningen i finansutskottet så vet jag inte vad nummer tre gör. Det är Nej. den här damen va? <laughs> ja vi börjar inte gå in på här vi vi ska hålla det rätt och snyggt här som jag sagt moderaterna gick ut och kände att de var tvungna att delge omvärlden sin, sin åsikt i den här frågan och de skrev så här, här på twitter på förekommen anledning moderaterna vill minska biståndsbudgeten med cirka 30 procent Riksdagsbeslutet igår handlade inte om svenskt bistånd till Somalia utan om att IMF ska göra en skuldnedskrivning vilket inte berör statsbudgeten, inga av skattebetalarnas pengar överförs syftet är att sätta press på Somalia och göra ekonomiska reformer de får ingenting gratis, la la la la och då kände jag att jag ville förekomma Moderaternas förekommande anledning genom att säga att på förekommande anledning biståndet låg på 30 miljarder när Moderaterna bildade regering 2006. När de lämnade 2014 låg bistånd på 50 miljarder. Ridå. Aha. Och eh, när det gäller även ja, just bistånd till Somalia. Vilket den här frågan förvisso inte då handlar om. Men om man tittar på Open AIDS. <här> ja det är... Är det, är det alltså inte, projektnamn... inte AIDS utan OpenAid Projektnamnet för Afrikas biståndspolitik <laughs> ja, Det blir ju så i genitiv OpenAids hemsida Men alltså OpenAid.se i alla fall Där så ser man att Sveriges bistånd till Somalia Via alla organisationer inom alla sektorer 2019 låg på freaking 841 miljoner svenska kronor Men, men, men PG PG så har du grävt upp det där. Ja. Vad får du in för information? Ja, jag har grävt, grävt upp det på OpenAIDS. <laughs> Gå in på op <laughs> openaids.com för att få veta alla snuskiga detaljer om hur vi uh, i princip finansierar uh, Afrikas överbefolknings, eller befolkningsöverskott. Jag försökte förklara, ja, precis, jag försökte förklara det för Julia en gång, Julia Kronlid som eh, ja, tills ganska... Eh, när, när var hon tvungen att lämna över facklan där? I höstas. I höstas, ja det var på tiden. Jag försökte förklara för att men förstår du inte att vår biståndspolitik som räddar liv leder till ett befolkningsöverskott som i sin tur leder till migrationsströmmar upp hit? För att de bygger ju inte ut infrastrukturen i samma eh, veva som de eh, tiddubbla befolkningen. Förstår inte du att det är det som är en av de främsta anledningarna till varför vi har de här eh, invasionsförsöken? Hon blev helt röd i ansiktet. Och och det, det, det, det här, det här sa du alltså till en kvinna som själv har varit volontär eh, ja. i Papua Nya Guinea. Det var lite senare så här: Min mask började ju, eh, trilla bort och jag började visa mitt riktiga jag. Hon hade gillat mig jättemycket fram tills dess. Hon tyckte så här: hon vill, du vet, När jag gick förbi en kontor så ville hon att vi skulle prata och du vet, hela den grejpen. Jag, jag kände bara att nej, snälla någon, det är nog nu. Men på tal om det, har vi fått nog för den här gången, Jag tror du? det. Jag tror det. Det är bra så. Ja, bra så. Kämpa rätt!